ברוכים הבאים לרדיו. שלום לכולם, הגעתם לפודקאסט חמישי של נטר וחיות אחרות. קוראים לדדיס. גם למי? גם לדדיס. שר ארץ קרימי עוזי. כן, עוזי פה אוכל במבה. אה. זה פודקאסט חמישי, ניסיון שניים, כי אין לנו פה בעיה עם המיקרופון. מקווה שעכשיו לא יהיה. כן, היה לנו בעיה ו... מקסימום תאשימו את עודו. נכון. אני לא אחראי. טוב, נתחיל עם חדשות. נתחיל עם חדשות. אתה רוצה להציע? אני אשאר את המוזיקרנט כזה. טוב אני אתחיל, חדשות הגדולות של זמר של ACDC הוא עדיין חרש, בליין ג'נסון ראית מה זה? ויש לי פה אפילו את הפוסטר של הקבע הקודם של בון סקוט אבל בסדר לא משנה אז קיצור הלהקה מנסה להוציא אותו מה זה הלהקה? זה אחים יאנק, לא אחים יאנק, זה כבר רק אינגוס יאנק, כי השני גם כן השתגע. היה לו איזה משהו כן, היה לו, אני כבר לא זוכר, או שהוא, לא, לא, לא עץ, היה לו משהו רציני. כן, היה לו משהו כזה, לא עצמו, היה משהו, גם כן, עם מילי בראש. אז להקה מנסה בעצם להוציא אותו, ואני רואה שבמטריסט, רשמו ש... כבר, כאילו, הוא בעצם, אין שום דבר רשמי, אבל כבר יש רשימה של סולנים חילופיים, שיעשו איתם סיבוב נופחי. נשמע לי... אנחנו אמרנו, עדיף שיפרשו. עדיף שיפרשו, אבל הם לא רוצים, מה זה משנה? הם קוזמות, זה כמו מטאליק, כל פעם שהם מופיעים, יש להם... אולי גם לא איתך פתאום, זה יהיה טוב. לא, זה מצחיק, עם המא הזה שאז אמרו ש... I can't hear you. מה זאת אומרת? I can't do. תראה, סליחה, צריך להגיד סליחה, סליחה, למאזינים החרשים. סליחה, אבל אם המאזינים החרשים, יהיו לו כתוביות, יש פה אחת שעושה כתוביות. קיצור, זה כאילו, לא יודע, זה הכל של הלהקה, אבל לא? כן, כן, זה לא יהיה הדבר הכי... לא, אפשר להחליף אותה, אבל כאילו... זה יהיה כבר להקה אחרת. זה, לא יודע, זה נכון שאם... שוב, אני די אוהב את השתי הלמונים הגדולים שלי, ה-Back to Black ו-Io2L, שהם בדיוק כאן. תקופת מעבר והם קוזמצי באוטו, אני קודם שומע את האלבונים האלה. אבל הזמר הזה איתם מאז 80, נכון? וזה כבר 36 שנה. זה הכל של הלאטה. כשאתה חושב על איסי דיסק, אתה חושב על אינטוסי אנדרוקד, ועליו שרנו. אז כאילו, נכון שזה לא כמו מוטור רד בלי לוי, או... הייתי אומר איירון מאדן בלי בלוס, אבל כאילו, היה תקופה ש... כאילו, זאת דקה שיכולה, שאפילו זמר חדש יכול לעשות משהו מעניין, נגיד איירון מאדן. ב-ECDC, מה הם כבר יכולים לעשות? זה אותו דבר. טוב, עכשיו, טוב, ראש אמרו שהם מפסיקים להופיע. עכשיו, קראתי שבעצם הם לא בדיוק מפסיקים להופיע, הם מפסיקים להופיע בהופעות גדולות, אז אלבומים מן הסתם הם יכולים לעשות. וגם הופעות קטנות, אז זה כאילו סוג של הפסקה, לא הפסקה, אלא סוג של, לא יודע, לא ברור, חופש, מה זה דבר, זה קלימה. לא, אבל זאת להקה עם הרבה מאוד פאנס, שמעת פעם בראש? שמעתי, כאילו ראיתי ביוטיוב איזה משהו. זה היה, אבל זה כזה שמח, זה היה לי, הרגשתי כזה, מה זה, זה כל הזמן שמח, לא רגיל כן, זה נחמד, יש להם כל מיני תקופות, תקופות של האלבומים הקודמים שלהם, ואז יש להם את סוג של תקופת מעבר כזאת, שיש להם את המובין ביג צ'רס וזה, נהיה קצת פחות ארוך, תמיד יש להם על דיסט נגיד 4-5 שיעורים, ואז שירי ממש ארוך ביניהם, זו הייתה מאוד מעניינות. אוקיי, עכשיו... קט שהוא בעצם אז... חושבים שהוא ירד ב... לא, אני לא יודע, הוא אומר שהוא... אני לא סגור למה, אבל הוא אומר שהוא התאבד, והוא כמובן הוא נהיה ב-LP וב- nice, כאילו, זה קלידן מאוד מאוד מאוד מאוד רציני, ותמיד היו, אני זוכר סזונים ביוטיוב, בכלל כשהוא היה ממש אונס את ה... כשהוא דקר את הפסנתר, ואז הוא כאילו ממש שובר אותו, וזה עכשיו פסנתרים שעולים מלא כסף. ותמיד זה מצחיק, כי אנחנו כאילו... דיברנו על זה כבר, דיברנו על זה איזה אבל תחשוב על זה, גם פעם ראשונה, אני מנסה להוסיף כל מיני דברים קטנים. אז כאילו, מה שמיוחד בלהקה הזאת, הם תמיד היו כאילו, זה אחד הלהקות, נראה לי, שאחראית לזה שבשנות ה-70 הפוגרוק מת, כאילו, סוף שנות ה-70, כאילו, כאילו, בשנות ה-70 היה הפוגרוק מאוד חזק. קינק ריבסון, יאס, ג'נסיס, אל-פי, וונדר גראפ ג'נריטר, מלא מלא עוד להקות גדולות. ואז לקראת הסוף, זה כמו כל תקופה, נגיד כמו גראנג', הוא לאט לאט נמאס לכולם. כמו טראש. כן, הם תכנו את זה, עכשיו הם תכנו, הם היו מאוד מאוד מאוד גדולים, כאילו. דיברתי אז שכל אחד מהם, אמר סולנט פלמר, כל אחד מהם היה משאית עם ציוד שלו. ממש, אבל מלמעלה, כתוב שם את השאלה. אני עזוב את זה אתה ראית מה זה? כל אחד דאלון מסעים. בקיצור, ממש, היו הופעות ענקיות. תביא, תביא את הבירה. כל פעם בא לי בירה. אנחנו שותים פה מכבי, אנחנו לא מרוויחים כלום. הפייפל שלנו יהיה שם ענקים. אם אתה רוצה לתרום לנו קצת ג'ובות. ובאיזשהו שלב, פשוט לאנשים נמאס. נמאס, ואז זה יצא פאנק. סוג של, בגלל התגובות, אחת התגובות, כי אתה יודע, אנשים עצרו משהו עיוף, כאילו, האנשים אצלנו עצרו משהו עצבני ולא פומפוזיק כזה, וזה משהו יותר עצבני ויותר פשוט ויותר... כן, כן. טוב, עוזיאל, מה החדשות שלך? החדשות שלי? גם אמרו שסינפוני איקס באים לארץ, זה... כן ראיתי את זה. אני חשמתי את זה, חשמתי את זה. אני רציתי לכתוב אבל אמרתי די אני לא אציק אבל גם אמרתי כזה אם זה נגיד לפני חמש שנים שש שנים אז בטח הייתי הולך והיום די די די אחרי כבר שמענו את זה לא באמת כאילו אם נשמע את זה עבר וואי, אני זוכר שאז התקשרתי לאוזיק, שמעתי את האלבום הזה, בדיוק שמעתי את זה, ואת "Kill Switch and Gage", נכון? אה. ו"Kill Switch and Gage" היה יותר מעניין, ופתאום מורכב מאשר זה. זה, זה לא פרוג? זה פשוט, לא יודע מה... למה... אתה למה קוראים לזה פרוג? זהו, אני ב-RatiaMusic הצבעתי שזה לא פרוג, ואנשים שם התערבו, וזה... כי יש לי כאילו... כי יש לי הרבה ביקורות, הרבה... ביוזיאום מוזיק יש לי, כי כל שיש לך יותר ביקורות, וכל זה יש לך... אז נגיד אם נגיד יהיה שתיים חדשים ואני אחרי. אז יאללה, חדק, יש איזשהו מיקוד שם, אבל לא משנה. אז אנשים שם, כתבו שהם לא מבינו איפה בדיוק הפרוגמנטר. אז אמרו שזה סוג של פאוור סלש פרוג כזה. כאילו, פאוור פרוג, לא יודע מה, אבל... אבל זה לא פרוג. אני זוכר שאז עיתונאי. גם החפרתי לך כן. וגם הסאונד של הגיטרה. לא, החפרתי שזה סאונד של גיטרה מחובה. אבל מה גם, וגם המגה-דף, גם אמרו שהוא לא שר כמו פעם, אתה גם אמרת, וגם עכשיו ראיתי כמה זה עולה, 350 שקל. 350 מה זה, מדרונה? 350, אבל, אה, בדרך כלל הוא היה 200 ומשהו. כן, זה יקר. חוץ מזה, יוצא אלבום, יצא אלבום של להקה הישראלית הזאת, אדלום, שזה להקת... אילומנטרני, ועכשיו אני חוזר ו... וזה... לא, לא, לא מכיר באס. <laughs> <laughs> שאני מכיר את, ה... את הזמר שלהם, אני חושב שהוא מנגן באס שם, דוד, נרדיה, שהוא אחלה, ולפעם דיברתי איתו, וזהו, שווה לבדוק כזה את הגוב שלהם, אדלום, אני גם עכשיו לא זוכר משה, משה עם לוסט סאנס. לוסט סאנס. זה כאילו, <laughs> <laughs> יצאתי מפה. <מעפת. laughs> <laughs> אתה יכול לחפש, ואז אנחנו נגזור את זה, ואתם לא תהיו דוגמא. זהו, בסך גם יצא... האמת שהיום ה-22... 23. 23 לחודש, ועוד יומיים, 25, יוצאים מלא אלבומים בניוקליר בלאסט. אז יוצא לך, אני חושב... כמה אלבומים? אתה יכול להיכנס לאלבומים. אבל אחד זה הגרמה יוצא האלבום שאני... זה דיטל? כן, זה ניט. כמו שעשינו ביקורת ברישוב ה... זה ניט פלאסג'. יוצא להם אתה תקנה את ה... אם אני... כן, נראה אם זה בטח יהיה בזול. בטח זה יהיה ל-15 דולר משהו כזה. זה אלבום, אבל 15 דולר. סבבה. אז הם מוצאים כבר רקור. אני אוריד אותו כבר... הנה, חשבתי איזה דבר. בסדר, אני... בדרך כלל זה AP וזה. אז הם הוציאו כבר שני שירים סאונד ביוטיוב של הזה, ואולי אני אשים בפודקאסט, כי זה שיר מגניב. מה זה מגניב? זה טכני קלדף, נכון? כן, זה טכני קלדף, אבל זה כזה... מדע בדיוני קצת? כן, זה כזה בסגנון שכל הסאונד כזה משהו חייזרי. לא יותר מדי טכני, אלא יותר כזה של אווירה כזה. וזה כבד, אני אהבתי. זה טוב. כן. זה ממש רגעים, וזהו, אני יודע. בטח יש עוד דברים חדשים, אבל אני לא יודע עליהם. עכשיו קוראים חדשות, אנחנו כבר... כן. אה, אני יכול להגיד אבל שמהאלבום ש... טוב, נדבר עלינו בגדף. נדבר, אבל... אז אני רק אגיד ש... שכאילו... כששמעתי את החדשות, שהמתופף של למבוף גאנד, הוא הולך לתופף את זה, הוא תופף באלבום הזה. כן, הוא מתופף, והכיתוליסט של אנגלנד, אבל לא מרגישים את זה. זהו, בדיוק, שכזה אני שומע. לא מרגישים את זה. ואז כזה אמרתי, אני אשאל את מה אתה חושק? איך השפיע זה שהמתופף הזה של למבוף מנגן במגו... דפאזן זה, נשא את התשובה עליך. בדיוק רציתי גם לדבר אבל אוקיי. מה עכשיו? עכשיו הביקורת, לא? אתה רוצה לדבר ישר מגדף? טוב, אז נתחיל עם מגדף. אוקיי, אז... איך קוראים מה אמרו מזה? שאלה טובה. דיסטופיה, נזכרתי. אה, דיסטופיה, דיסטופיה. נכון, דיסטופיה. אהבתי את האריזה, זה חלק טוב. העטיפה של הבור. זה חלק הטוב. אבל אתה יודע, אני מאוד אוהב את ה... אני רואה שעכשיו אתה שמעת סידר של האלבומים של "התחון הישנים", כאילו משהו ככה. כן, כן, טהוב שמעתי. אני שמעתי אותו, כאילו בכלל מגדף. אנחנו לא אולט, כאילו אני לא בטול מגדף, אני שמעתי אותו, שמעתי עוד שקט התחלתי לשמוע את המוזיקה הכבדה. לא בטול מגדף. אוקיי. כאילו, לא יודעים בזה. לא, לא, זה... ו... ממש... התחלתי לשמוע כי לא יכול, אף אחד לא סיפרנו כזה, התחלתי לשמוע לפני שלושה שנה, נעשה פרק, אז זה פרק, פרק, פרק נוסטרלגיה, אז אני זוכר ממש שהתחלתי כאילו, אתה יודע, נכנס אז, לא היה יוטיוב, היה נגיד, אמזון יכולתי, יכולתי אליך אמזון, אסטרבניה וזה, יש כל מיני ליסטים על מומלצים, אז אחד הארבומים שדוד זה נגד הפלסט פיס, ואני זוכר שכשהתחלתי לשמוע, התחלתי לשמוע כמה פתוחים כליליים ומהירים, ואז אני שומע את מלך, מה היה לי כל כך קשה לשמוע את העבודה, כמו שישבתי לצאתי להקשיב לזה, זה היה לי פשוט ממש ממש ממש קבל. ואז, התכייסתי בצבא, והסתכלתי בדיוק מתל אביב, עכשיו, מחנה מרכזית מתל אביב, והשם. בקיצור, זה עוזר שאני כמו זבל, נהיה כמו בבור של רוקבול, שאתה כתב עולה, ואז... כן, אז יש את האלה שמוכרים דיסקים. אז בלי חייב רואה, אתה חייב רואה, אתה חייב, עבב אותי, אבל מה קניתי ויסק של מגלף ב-35 שקל או 40 שקל מקורי. וואו. מקורי. עכשיו הסתכלתי כדור של מגלף מאחור וזה, בדקתי את הקוד, זה היה אינטונסי. עכשיו אני חייב להגיד, אז זהו, שאני חייב להגיד שממש קם לי הראש באותה נסיעה ביתה, אז שמעתי, אני קצת איזה. חזרתי הביתה, נתתי ושמעתי את זה, ואז אני ממש שומעתי את זה. כן, אני שמעתי את זה ראשון מהם, כי אתה שלחת. לך, כי זה אלבום ממש ממש טוב, ואז אתה כבר הולך לרסט פיס, ואז זה אלבום הכי טוב שלהם, אבל יוטונאי זה אלבום ממש קצבי, ויש שם כל שיר מגניב, מגניב, כזה. אני חושב שזה עטיפה ישר, עטיפה מדהימה. זה פחות חופר מרסט. רסט פיס, אני מאוד אוהב, אני חושב שזה האלבום הכי טוב שלו, אני ח ורק עכשיו, אחרי קיצור, לא שומע אותם הרבה, כי קדמנו לדברים אחרים, אבל אני שומע, ואני באמת מבדיל את הסורם של מרטי פרידמן, ואני ממש שומע את המרטי פרידמן, אתה... כן, זה די זה בדרך כלל יש לו כזה סיגנון מיוחד. אז זהו, אנחנו עכשיו עוברים לאלבום החדש. העטיפה החמודה, אבל מאוד דיגיטלית, יחסית לעטיפות המקוריות, שאתה רואה את הדמות הזאת. הדמות הזאת, אני לא זוכר איך קוראים לה, אבל זו דמות איקונית כמו אדי וכמו... נקרא לו משה. משה, דמות משה, דייב, משה, דוד, משה. ודמות איקונית, והעטיפות המקוריות הישנות אני הרבה יותר אוהב, ו-S&P בכלל העטיפה, בסגולה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. עכשיו, יש איזה שירים מועדפים כזה? כן, יש לי שיר, לא אהבתי אף שיר חוץ משיר אחד. זה נו, פאטל אלוז'ן, שאני בטוח שגם שרים בו, כי יש שם ריף מגניב, אבל הרוב לא כזה אבדקי, חוץ ממה שאתה אהבת, בהתחלה כזה, זה התחיל טוב. אוקיי, אז אני לא שמעתי, שמעתי את כל הדיסקים של מגדף עד ריסק, אם אני לא לא כולל, זה די הרבה, זה כל הדיסקים הקלאסיים שלי. בוא נגיד שהוא התחיל לשיר, אז הוא נשמע עייף. הוא לא נשמע כמו דייב. כן, הוא נשמע כמו פעם. הוא לא כמו דייב שבהתחלה הוא היה, אתה יודע, הוא עצפני. ובאיזשהו שלב הוא כבר, למד לקחת את העצבנות הזאת ולהכניס את זה למוזיקה ולעשות את זה כמו S&P, לשלוט בזה. ועכשיו הוא כבר כאילו כל כל הגזים האלה יצאו ממנו, ועכשיו הוא כאילו, הוא כסף בקטר. פשוט נשמע קטרן, נשמע כמו סבתא. לי זה לא יפריע, קול שלו, אבל זה ממש שונה. שמע, קראת את הליריקה? הליריקה גם, האפנה. הליריקה, לא, זה לא מהאפנה, זה כמו שאתה רואה שיש כאלה זקנים כאלה, מרוקאים של... הממשלה הזאת, כן, שומעת עליהם. כמו מרוקאים, אז הוא כמו מאוד. ככה, כמדי... דייב <laughs> אבו נפחה, אני לא יודע מה, כאילו... אה. Okay. אז, אז בהתחלה, באיזה שלב אני התרגלתי, אמרתי, כי אתה יודע, התחלתי לשמוע, ואז אני כבר, אוקיי, זה הקול שלו, וזהו, אוקיי, כי בראש שלי, אני, אני זוכר את הדייב היותר עצבני, כאילו, התחלתי okay. לסאונד וזה. עכשיו, okay. שאם קודם כל זה, מתחיל טוב, פרד איז ריל, אחלה, okay. אחלה okay. התחלה, okay. וגם דיסטופיה, דיסטופיה חזק. כן. Okay. עכשיו, uh, שוב, יחסית, אבל כאילו, אה, נ, נגיד, אם נשווה את זה לאלבומים כמו איתונזיה ו-less אז אה, כשאתה שומע את הנגינה, באלבומים הקודמים, כאילו יש לך כמה שכבות, ובגלל זה כן. תמיד yeah. אהבתי את מגאדייב. כאילו, כאילו יש לך גיטרה, ואז עוד גיטרה, ואז כאילו, oh. ב... וזה כאילו, שיכול ש... ש... ש... פה אני רק שומע את דייב, אותך אשכרה מנגן, <laughs> וגם yeah. מנגן לא ב... בא... כאילו, יש לך את הסאונדים מהעבר, אבל הוא יותר קצבי כזה. כן, זה כמו מודרני כזה. כמו מודרני, אבל... אז זהו, אז נגיד אני קודם כל די, זה מתחיל עם אקוסטי, ואז זה עובר לריב, זה מגניב. וגם בולטו דה ברדג' זה בלאדה כזאת. אז יש פה שיעים נחמדים. לא, יש פה שיעים אפילו סבבה, כאילו. אבל בוא נגיד אם הייתי עכשיו... נגיד מישהו עכשיו היה אומר לי... תן לי שירים של, אתה יודע, להקות גדולות של, של, של מטר וזה. Okay. לא הייתי שם את השירים האלה. Okay. הייתי שם שירים הקלאסיים שלהם, אתה יודע, אנגרה 18 אפילו, ככה, לסוף עזוב שהוא רועש, כאילו. עכשיו, אוקיי, מבחינת נגינה, יש, יש פה את קיקו... אה, גיטריסטר. כן, של אנגרה, שזה להקה, אני לא זוכר, ברזילאית. נראה <שמע> לי שזה משהו קרוב לפאוור בכלל. זה פרוגרסיב, זה, אני רואה שזה בכלל, בואו נראה, כי אני עם אה, ניאנגרה, ברזיל, כן, להקה ברזילאית, זה סינפונית, פרוגרסיב, זה להקה מאוד מוכרת, כאילו, הזאת. אה, לא, שם, לא שמעתי אותה, אני חושב, כמה, כאילו מעניין את מי שאוהב את הדברים האלה. אני יכול להגיד זה, זה מה שאמרתי שאני מכיר את זה. זהו, אני יש לי גיסר, אז נגיד יש לך את השירים באיוטנזיה וב... וואו, אתה שומע שם מה אז אתה שומע כזה, נגיד יש גיטרה קצב ויש... כן, את אתה שומע תמיד זה. איזה מלודיה כזה. יש לך כמו החנק גריטינג, ופה זה יותר מודרני, שבמודרניות לא עושים כל כך מלואי, זה עושים כזה, טקה טקה טקה טקה טקה. אני חושב שאתה יודע מה זה יכול להיות, לא בגלל שהם נגנים לא טובים. שתי גיטריסטים מתופפת ואתה גם מתופפת או של מה, של למה הוא, קריס ירדלב. אז אני חושב שפשוט דייב לא נותן להם לגן. אה, כן, זהו. נכון, אני חושב שגם. כי כאילו, הם באו ללהקה שלו, אין את מרטי פרידמן שאתה יודע, שיש לו גיטריסט על, והוא פירג את כולם עשות פעמים. כן. ודרך yeah. אגב, אם אני לא טועה לפני כמה זמן הייתה את... סוג של ידיעה או שמועה שהוא שאל את מרטי פרידמן, הוא רוצה להצטרף שוב למגדפנציזה, oh, wow. בואו, כן. והוא לא, הוא אמר לו לא. בשביל מה, לי הוא גר ביפן, יפניות. זהו, הוא עושה כל מיני מוזיקה יפנית כזאת, וזה, וכל מיני שואו, וראיתי את זה, זה ממש מגניב, אבל הוא עשה עכשיו ארבום האחרון, אינפלד נראה לי קורא ושם זה כבר חזר למטאד. השאלה, למה לא לחזור לדייב? הוא יכול להצטרף לכל להקה, אתה יודע, כגסט אינטריסט. שמע, הוא רוצה את הבלגן הזה, ואז חשוף שהוא יריב. לדייב? לא. אמרתי, אמרתי לו... נראה לי, שמעתי אותו מדבר, נשמע כמו מייקל ג'קסון. לא, איזה חסרו טוב. סותר, אנחנו אוהבים אותך פעם. אבל מה שבאמת אמרנו זה שכזה המתופף, כאילו אני אמרתי, זהו, יכלו לעשות כזה המתופף יותר אקסטרים, כי בלמבו אוף עושה דברים מטורפים. ופה הוא נשמע בדיוק אותו דבר. נשמע כמו מגדף, לא עושה שום נכון, ואפילו השם של הכיתה השנייה... נשמע כמו דייב, כאילו דייב מנגן על התופים, דייב מנגן על... דייב שכפל את עצמו. אז הוא אמר לו, אולי הם תומך שלא מפגדו כזה, ההוא תופיע, אז... לא, לא, תעשה, אני... תראה, אני אראה לך, ואז הוא כבר הקליד בעצמו, וכן, הוא כתב אותו. אז אני חייב להגיד שבדרך כלל, גויים כאלה, אני לא מחכה לשום דבר, כאילו, לא לטוב או לא לרע, אבל קצת כאילו... תחזבת. זה לא נכון, את הגיל של הלהקה, כי הילד מדי נשמעים טוב יותר מן הגיל. ג'יטר ספליס נשמעים מצוין, ודיפ פרופול ובלק סארפל, כל הלהקות נשמעות טוב. אז פשוט הם צריכים משהו יותר. הוא פלי קונטרול כזה, מה לעשות. טוב, נעבור לזבולים יותר שמחים, נכון? יאללה, נבואו מנטזיה. המנטזיה זה להקה פאורמטל כזה, סימפוניק מטל. כן. הוא סלו קופר כבר די הרבה זמן, ותמיד שמעתי על הזאת דברים טובים, ומנהיג שלה זה טובעיה סאמט, שזה בחור מאת גיא. ואת גיא הוא אחלה להקה עם הומור וזה, כן, שמעתי שהם הצליחו. כן, הם הצליחו, אבל שמעתי כמה דברים, נראה לי קוראים לה בן קין, או שמעתי את זה, ממש נחמד, כיף, עכשיו, אמרתי, אוקיי, נקח את זה, כאילו, אלבום חדש, יאללה, בואו נבדוק. טוב, מה... אני אהבתי את האלבום הזה, אבל פשוט קצת חופר, כי הסגנון אותו דבר בכל ה... זה נהיה כמו שאתה אמרת, כזה 80's, אז זהו, הם נשמעים כמו AOR, AOR שזה הדור הולטי-טרוק, שזה כזה כמו, יש לי מיני כמו בוסטון, ג'ורני, קנזס, כזה כאילו קצת פרוגרסיב עם כל מיני דברים בלודים כאלה. מי ששמע את הלהקות האלו,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 דיסניידר שאני מאוד מאוד אוהב, מסתבר שקראתי איזה ספר שלא כשהייתי קטן, הוא כותב ספרים, הוא בכלל אדם... דיסניידר, אני ממש אוהב אותו, הוא תל אגיד, בקיצור הוא בן אדם, הוא גבר, הוא תל הוא כמו איך קוראים לו... הוא היה בבית משפט וזה, ראיתי את הסרט הזה והוא איזה כזה פתאום יצא... איך הוא זה... נגיד שהם רצו לעשות נגד ההורים, שהם רצו שלא ישמיעו את המוזיקה הזאת. בגלל זה כתוב על הדיסקים הדווייסט, לירקל. עכשיו... הוא משכיל לתמיד, איך הוא אמר על זה של פור פייטר, נו? אז הוא משכיל כאילו את דייב גרול של מטאל, אבל כאילו תמיד, תמיד כל סרט יהודי על מוזיקה כבדה הוא תמיד מופיע, כל תוכנית תמיד מופיעה, והוא מדבר, הוא נראה כמו, בזמנו הוא נראה כמו טרקווין, אבל לא, כשהוא מתחיל לדבר, הוא פשוט גאו, באמת, הוא כל כך... זה מה שהיה, שהוא בא לבית משפט, לא יודע, אה, בגלל החברה האלה, ההורים האלה, אז כזה פתאום הם חושבים שהוא איזה סתם איזה פריק, ואז הוא כזה מתחיל לדבר. זה היה גם מפרנק זאבה, אבל פרנק זאבה בא, ואז ירד עליהם, ירד, ירד, ירד עליהם, כי זה פרנק זאבה, הוא לא אכפת מהם, ואז באתי, ואז הוא כאילו בא את זה. קיצור, בחור לא עכשיו, מי עוד פה? יש פה את ג'ון לנד, ממסרפלן, יש פה את... אה, שלום דה לאדן, מלפינטמטיישן, אני אוהב אותו. יש פה את ג'וב טייט מקווינסלצ' ויש פה עוד כל מיני אנשים מכיס, ממאגדום, מוואלנד. הרבה, הרבה... זמרים, כי... זמרים ממש טובים. האמת ש... זה מוזר, כי כשאני שמעתי את האלבום, אז חוץ משיר אחד, חשבתי שזה אותו זמר כל הזמן. כן, יש כמה זמנים שהם דומים. לא, כיסקי ישר שמעתי. כמובן, הכי הרבה שואלים פה את טובאאס. כן. שואלים פה הכי הרבה. אדיס ניידר ממש, השיר השלישי ממש מצדק. איך לא שמתי לב של זום? והאנטינג, אחלה שיר. עכשיו, יש פה איזה שיר דרקוניון לאב. זה השיר של הכי הוא מזכיר לי, כששמעתי את השיר זה התחלה, יש שם כזה קלידים. זה הזכיר לי מי שמכיר את E-Type, שזה סוג של יורו דאנס כזה. טי טי טי טי טי. ואז זה מתחיל למדגינה. כי אתה רואה משהו מהעוגדים שם במוזיקה. כן. בקיצור זה נשמע, זה... This is a career depression, כי יש שם את הכל ה... מי יש? לא יודע מי שם את זה, הכל הגבי כזה שהוא... ההוא כזה. יש כמה, יש את השני כזה. לא, לא, יש לו כמה קוראים יש לו כמה כזה גיי. ועכשיו, מה ש... משהו ככה... זה הבום די נחמד, אבל הוא סבבה, אבל אתה יודע, כששמעתי אותו, היו לו שתי דברים שכאילו שמתי לב. דבר אחר שכאילו, הם כמו להקת פופ שבדיוק... כל פעם מתכוונים עצמם לפזמון. כאילו יש את הטה, ואז הפזמון. מה שיר, כאילו, אם הפזמון נוטו, הלך אל השיר. אתה מה, שיר, אתה מעביר אותו. עכשיו אתה יודע שזה הולך לחזור, כאילו, זה שעות אז כאילו, מה שאתה, כאילו, הם טוב, השיר... עזבו, אבל בואו נעשה פזמון ממש טוב. ואז נחשב מה נעשה. מה נעשה? עכשיו, ועוד משהו ששמתי לב, שזה ממש קצת, זה פעם ראשונה, באמת אני שומע עשרות אלבומים, וזה פעם ראשונה, שאתה אשכרה מרגיש שהם עשו דברים בסטודיו, מה הכוונה? שיש לך גיטרה, ואז אתה מרגיש שהוא לוחץ על הכפתור, ומרים את הקולות, ואז יש לך, וזו, פייטינג כזה של בסטודיו, כאילו, כשאתה עושה אז ממש שומעים את זה, ניסים ומסה, אתה ממש שומע את זה שהוא את זה. זה נשמע מלאכותי. זה נשמע מלאכותי. זה לא נשמע כמו, אפילו במגדלף אתה לא שומע בבית כאילו אתה שומע כל כך ביד, בטום, זה כזה צ'ין ואז הוא מכניס את זה ואז הוא מרדיר את זה. כן, עם כל מיני צלילים עכשיו, אוקיי, הסיפור. קראתי קצת על הסיפור, זה משהו על ה... וכל מיני דברים, מה קוראים? מה שאני אומר שזה כל שיר על איזשהו מדען אחר או משהו כזה, והם רוצים לכבוש בעולם קיצור זה, מי שממש מתעניין בזה הוא גם הסביר, היפר הסביר את זה באיזה כדרה, שזה בחור צעיר, ושהוא גם כן מדען, הוא בין שתי החזיתו, קיצור, תראו, לא... קראתי ככה, עליל כנורא, כאילו כשאתה רואה שזה לא עליל כמה משהו נטע, היה מעניין, כי אני תמיד אוהב להיות קריאות בלי יותר מוקרם, משהו אבל מומלץ. כן, אני גם רוצה לשמוע רק את ההמרפול. כאילו, כי אמרתי, נשמע קצת כמו ההמרפול, רק שההמרפול הם עשו את זה אולד סקול, ועשו את זה הכי טוב, יחסית, ובלי הפופ. אז כזה אמרתי, טוב, אני אשמע כבר את זה. תראו, אנחנו לא נגיד טוב. אבל ארצי, כן. אז דרך אגב, אחד השירים שם, באלבום, הולכים להופיע באיוביזיון. בגלל אחד הסיבות ש... כן. זה הסיבות אני אגיד לך איזה... זה לא להופיע עם מיילי... סיילס, כן, על האלבום. בוא נראה. על הזה. אני אגיד לך איזה שיר. בול, משהו. אנחנו דיברנו על זה, רקד בול. רקד מטאליק בול. הם מופיעים מגרמניה, אני אגיד לך איזה שיר, אני זוכר? זה גם בחדשות? השיר הראשון, מיסרי אוף בלאד רד רולס. שיר סמבה. כן. בגלל זה אחת הסיבות שבחרת את האלבום, אז אמרתי. בגלל השיר? לא, בגלל השיר, רוצים אותו כמו, מה, כאילו, מה יהיה? מה יהיה? אני מסקרן. מה זה? טוב עכשיו נעבור ל... כן הרב סודי שאני, אנחנו התחלנו עם הלהקה הזאת לפני 2002? משהו 2002 או 2003. אני חושב ש2002 זה כאילו משהו, אני תמיד זוכר אותנו. אוקיי, אני רוצה לדעת אותה. תתחיל אני קורא... אה, אתה אלמיטי מתמצא באפסודי. אני? כן, כאדום של אפסודי על הטוסים. לא, מה נגיד, ששמענו אותם, בזה התחלנו לשמוע אותם. הסיפור נהיה של נט, זה האלבום הראשון של בטאלבון, אז אני ממש... וזה עדיין אחד האלבומים הכי טובים. זה השני. כן, טובים. שניהם טובים, ואני באתי, שמעתי את האלבום של לוקרא, שזה הגיטרי של זהו, יש סיפור... הלהקה קוראים לאפסודי, ואז הם אה, בגלל... הגיטריסט ש... עזב כי... לא, yeah. אני חכה, בגלל... למה הם שינו ללפסודי אפרייר? Yeah. בגלל שיש איזה שירות אונליין של רפסודי, okay, ואז yeah. הם... כן, ואז הם משינו אותה שם ללפסודי yeah. ואז yeah. בעצם yeah. הגיטריסט עזב, שזה לוקה, ואם לא טועה, הוא היה כותב אנשים, yeah. והוא yeah. עשה לוקה טורילי לאפסודי, okay, ואז yeah. זה קוראים אז, אבל הם עדיין כאילו, הם לא, אתה יודע, עזבו והם... אתם, אתם חרא וזה, הם, הם בסדר. חברים. הם כאילו, כן, הם נפרדו, אמרו, לא טוב, אוקיי. אה, עכשיו, שמעתי את האלבום של לוקה? מה זה שמעתם? Mm -hmm. אתה יודע, שמתי אותו ברקע. אה, הרבה איטלקית? הרבה שמרים, אה, לא הרבה לך, אופרה. אה... לא נשמע לא בדיוק. לא, דיוק, לא, לא, לא, לא, אה, זה גם, לא יודע, שמעתי את אמרתי, אוקיי. סאונד, סאונד אחר. סאונד... סאונד לא אני... יודע, פח, פחות, הוא גם, אני לא יודע הדיסקים, הוא גם עשה דיסקים בלוקה טורים. כן, שכן נשמעו את... כמו רפסודיה. כן. זהו, כן. כן. אני שומעים, אבל הם גם קצת מדע ביטונים, אני אז, אוקיי", אז אוקיי, אז אמרתי, אוקיי, תן סיכוי. וכזה, אתה יודע, נוסטלגיה. אני, אני חייב להגיד שקודם כל שמתי את, אתה יודע, פליי. ואני ממש אהבתי אותה, כאילו איך שזה נשמע, זה נשמע כמו עוד זמן סימפוני יפה. זה מתחיל ממש טוב, האינטרו ממש טוב. האינטרו, זה ממש כמו הלהקה שאני אוהב, וזה לא כזה מלאכותי, בדיוק כמו שאמרת, מלאכותי כמו, זה כמו זה נשמע כמו, מתחיל כמו מוזיקה קלאסית. זה מתחיל כמו שהיה פעם נהוג, אני לא יודע, אני הרבה זמן שמעתי דברים של פאולמטל ספציפיים כאלה, אז תמיד יש את השיר הראשון שזה אינטרו, ואז יש לך את ההתחלה. גם השיר הראשון נראה לי, לא זוכר את זה, מה השם עובר לסדר. Distant Sky. שמות יד. כן, כאילו, אה, אני זוכר שאהבתי את האמצע של האלבום הכי כזה, ש... אה, Winter Rain, It לא, משנה, אז כאילו זה, האלבום זורם לא רע. חוץ מהשיר האחרון ששמעתי אותו... לא, זה עשרים דקות. כן, בדרך כלל אני שמעתי גם בסימפוני ופה צ'אט לב. ואתה אומר, אי אפשר... ארבעים הקודמים אני זוכר שהיה משהו עם זה היה טוב, זה היה זה היה טוב. שתי ארבעים שאני שמעתי, גם אתה נראה שמענו, השירים האחרונים היו טובים. לא יודע, אני אהבתי את כל... לא היה שם שיר שאמרתי, אולי בגלל שאז היינו ממש צעירים וחסי ניסיון, ועכשיו אנחנו זה, הרבה יותר... אז אולי אנחנו פשוט שמענו הרבה דברים על זה פחות טוב, אבל... כן, חלק מהשירים פחות טובים. חלק מהם פחות טובים, חלק יותר טובים, אבל הסאונד טוב. סאונד טוב. הזמר נשמע, אחרי עשר שנים הוא נשמע כרגיל, נשמע בן זונה. <אז> <אז> דבר היחידי <אז> שקצת חסר זה חסרת לוקה, כי לוקה היה כזה מנגן כן, נאו-קלאסי כן, ואת ואת כזה, ואתה מרגיש שכאילו <אז> הוא היה, <כזה אז> הוא גם, הוא גם היה מרגיש של הלהקה, אז הוא יכול לעשות משהו כאילו, <אז> כן, עושה דברים הזויים, ופה זהו, זה מה שהיה, הרבה פחות פרוגרסיבי, כאילו הרבה פחות הקטעים האלה, פחות נאו-קלאסי, כן זהו, כאילו קטעים, יש לך את הקטעים של הסולואין וזה, שזה קצת ארוך, <אז> <אז> <אז> <אז> אבל זה לא... אני חושב שהלהקה לא נותנת במאי. שוב, יודע מה הסיפור, אני לא יודע, אולי הגיטריסט הזה הצט... שש שנים, והוא זה, אבל לוקה היה המנהיג של הלהקה, הוא היה יכול לעשות, כאילו, אתה יודע, אני רוצה עכשיו שלוש דקות של סול. כן. אתה יודע, לעשות עם קלידים. אני זוכר איזה קטע של קלידן, והוא היום, עושים שם איזה ממש מודי פופול. זה היה... מגניב. כאילו, קצת פחות השראה, אבל... זה נשמע ממש טוב, אני חייב להגיד שקראתי גם באינטרנט שזה האלבום הטוב ביותר שיצא מאז אותם האלבומים הקלאסיים. כן, המכנסים. זה אני אומר ש... מזכיר. אומרים שהם ככה, שזה ממש, כאילו שהם היו ממש בתחתית ואז הם כאילו ככה... יעלו. אז ילו. לך מה יהיה באלבום הבא. כן, אה, מה בכלל, כאילו, מה אתה ככה... הליריקה קראת קצת? זהו, או... הליריקה זה גם היה חיסרון לדעתי. שאין סיפור כזה על... כן, כאילו, יש חודם. סיפור, אבל זה כתוב מנקודה, מבט ראשון. במקום מה שהם היו עושים, עושים סיפור כמו לורד אוף דה רינקס כזה, זה היה להם הסיפור יש את הלוחם, יש את הזה, הוא נלחם בו, יש את החשב, ופה פתאום זה כאילו מישהו כזה, הוא כזה יושב בבית וכותב ביומיים שלו. אני אין ואין לך משהו ספציפי, אין לך כל מיני שמות, כל מיני אזורים. זה לא אז כזה, הרגשתי שזה ככה חיסרון, כי... אם תעשה מוזיקה כזאת אפית וזה, אז שיהיה סיפור ככה. אולי, אולי הם לא רוצים לעשות ספור. זהו, נראה לי שהם עשו בכוונה, <ספק> אני די בטוח. ש... לא <ספק> הם לא לעשות מאוד... כזה, בואו, בוא נעשה... ניסיון אולי, סבבה, ו... אבל אני חושב שזה לא מתאים כל כך... לא, להקרא זאת תחושה. אם הם היו סיפורייקט אחר, אולי שנה הבאה, אלא עשור או שנתיים, אוקיי, אם יש לך תמונה של דרקון אבל אתה לא מדבר על דרקון בשירים, אז כאילו, איפה הוא? זהו, נכון. אז איפה הדרקון? לא, לא, ברור. אולי זה, צלם, צלם דרקונים, אני לא יודע. אבל, בסך הכול, אני חושב שהכי אהבתי את האלבום הזה, כאילו, הוא היה מרענן. אבנה זה היה אחלה אלבום, אבל בוא נגיד, לפעמים היה משכיל יותר את מיטלוף מאשר את ג'ודס פריס וכל מיני אלה, כאלה, שהם אחלה להקות, אבל, אתה יודע, זה... אולי ככה הם רצו לעשות את זה, אבל פה הרגשתי שזה ממש פרמטל טוב, והייתי אפילו שם איזה כמה שיעים נגיד, שוב, תמיד מדברים על אוסף בשביל לבקש, אתה יכול לשים איזה אוסף של מוזיקה וזה, אז הייתי שם פה נגיד של אבסודיו, היה שיעור ראשון וזה כאילו, לא הייתי מרגיש, אולי קלאסי, את השיעים הקלאסיים הייתי יותר מעדיף כמובן, אבל איזה שיעור, כאילו עשו לעצמם, כאילו הם מתחרים בעצם רק עם עצמם, נגיד, עכשיו חשבתי. נגיד בטרש יש לך קצת להקוד, ובדף יש הרבה, ובלק יש גם קצת כמה, אבל פה יש לך רק האפסודי, כמעט רק הם מנגנים כמו בסגנון הזה. אז יש להם תחרות עם... זה מטורף, צריכים... אתה יודע, השאלה, יש את הסגנון הזה, שזה כאילו פרמטר איטלקי כזה, נראה לי זה לא? כן, לא יודע כמה להקות יש שם, אין מושג, אנחנו... אולי יש אני יודע שיש את הסצנה הגדולה של גרמניה, תמיד עם ככה, בליין גארדיאן, גאמרי, הלו, עם כל הלהקות הגדולות שם. ואיטליה זה יותר מלודי, וכל מיני, פינלנד, פריטמה, כלשהו מלודי, אבל איטליה זה כזה יותר אופרטיבי. כן. אבל תמיד אהבתי יותר טוב. אני חייב להגיד שאני לא יודע אם אני, אתה יודע, אם זה הדעה שלי, או שזה משהו קשור לנוסטלגיה, אני לא סגור. אבל אני חושב שאני... לא, לדעתי זה אובייקטיבי, אני ממש. אני לא חושב שזה אובייקטיבי, כי... אתה יכול להגיד, גם אם אתה לא, נגיד מישהו שלא אוהב את זה, אבל אם הוא ישמע, אז הוא יגיד מבחינה טכנית, כן, זה לא אז זאת אומרת, זה מעל רוב הלהקות. כן, כן, גם כן. בטרש, גם מי שמנגן מהר, זה עדיין... נו, לא, לא עכשיו שמענו את שלוש ו... שלושת הלהקות האלה, yeah. שלושת הלהקות האלה, ומגדף היו לא רעים, אבל כאילו אתה מרגיש שהם יחסית, הם כאילו... הם כאילו. הם, הם, לא, לא, הם כאילו פחות מרוכזים ממה שהיו פעם, כאילו לא... פחות מגדף ממגדף. זה לא ברור מה המטרה. זה לא כמו אז, בדיוק כשדיברתי רבע שעה, שיש כמה שכבות, ופה זה היה יותר פשוט. כן, זה היה גו... הפנטסיה, האלבום הזה, גוסלינג, הוא היה יותר מלאכותי, ואתה מרגיש שהם כאילו תכננו ל... מתוכנן, נורא מתוכנן. אולי לאילובזיון, איך תדע, אולי השיר הזה הצליח, ואז הם ימכרו את האלבום הזה, אני לא יודע. זה כאילו הם היו, טכניות זה להם טבעי של המטר. של האירוויזיון, של האירופאים אוהבים אולי את פעם המטר וזה, אבל פה זה היה קודם טבעי, אין לך יותר מדי פזמונים כאלה, יש לך כאילו שיר זורם. אתה לא מרגיש, אה, מפזמון, הנה פזמון, אוקיי, אחרי פזמון זה כאילו, יותר טבעי. דווקא הם תמיד היו טובים בפזמונים, הם אוהבים כן. כזה לעשות עוד דברים כן. בשיר, ואז כזה אתה לא מרגיש שזה כן, כן, יותר כן. מדי. אני חושב שזה אלבום ככה שאני ממליץ, כל שער, כל שער זה אלבומים סבירים, אבל לא... כן, כן. 2016, מאתיים שנה לא רע. כן. אבל השיבטים, אבל השנה <laughs> <זה> לא רע. <רח. laughs> כן. סבבה, סבבה. אוקיי, אז מה, ל... מה, ל... לפינה הבאה. שם אנחנו עושים פינה על חיות אחרות. כן, חיות אחרות שמטאליסטים שומעים, כן? זה כאילו... אני, מעניין אותנו איזה מוזיקה מטאליסטים אוהבים חוץ ממטאל, כן. ואז אנחנו רוצים לספר ככה מה אנחנו אוהבים לשמוע. כי אני חושב ש... כשהגעתי למטאל, אני חושב שגם אתה, בכלל, כולנו. לפני זה שמעת דברים אחרים. לא, אבל כאילו אתה מגיע למטאל, אתה ממש ממש אוהב את המוזיקה הזאת, אבל לאט לאט אתה הופך ממטאליסט. לא אוהב מוזיקה כזה כדאי לא, אני ככה קרה לי, כי אני התחלתי, התחלתי עם מוזיקה כבדה, ואז ממש ממש אהבתי, ואז אתה פשוט הולך. כי כשאתה שומע ציניק, אז אתה אומר, אוקיי, יש שם כתיבים של ג'אס, ואתה מתחיל לשמוע ג'אס, ואתה שומע כל מיני להקות עם מוזיקה אלקטרונית, ואז אתה אומר, אוקיי, שמה מגניב. אז אתה ככה... זה הגיוני. זה הגיוני, נכון. אוקיי, דרך אחרת עם זה. כן, אני... דניס חפרן רציני. ]ifically... אני חפרן, מה אני יכול לעשות? מה אפשר לעשות? טוב, תתחיל. אתה רוצה להתחיל? בוא נעשה סרט, כל אחד יגיד דקה. יאללה, אז ברק, בבקשה. טוב, אז כשדיברנו לפני, אז בדיוק יצא שישבנו באיזה מקום כן, מקום מאוד נחמד. כן, שיר של להקה שאני דווקא... שיר של להקה שאני גם במקרה מאוד אוהב, כאילו, אחת הלהקות אהובות... אני לא במטר. אני לא במטר, אבל יש לי תחושה שהמטאליסטים כן, כן, התחברו לזה. זה הצד שבישהו כאילו, אני תמיד הייתי מסתכל כאילו על הצד של המטאל אצלי, כאילו שזה מין כזה צד נפרד. יש, יש מטא ויש כאילו שאר המוזיקה. כן. כזה הכל כן. כזה ביחד, uh -huh. יחסית. זה להקה אמריקאית שיש לנו גם כן סיפור קצת סיפור כזה קצת מעניין, גם יחסית ותיקים כבר. אחד הדברים המבאסים היחידים בלהקה זה להכיר אותה לאנשים חדשים, כשאתה רוצה להגיד את השם שלהם, הם נקראים Black Rebel Motorcycle Club. זה לא להקה של זק לא. זה לא להקה של זק אני שמעתי את זה של סיפור הדתון. זה להקה של זק ויילד. זה להקה של זק ויילד. Black Label Society. הם גם אופניים. אני זוכר שהם זרקו ביצים על איירון בטן, ואז אני לא אוהב אותם. לא, אין דווקא כזה, כאילו, זה מתאים לאופנוע, אני לא אוהב אותו, אבל הוא דווקא לא מציג את עצמו כזה, הוא נראה יותר כמו... קודם כל הוא נראה יותר הוא כאילו איש סאונדרוק, אבל שגם אוהב... יש לזה משהו עם ויקינגים, אני לא יודע, זה כאילו... רגע, באיזה מהם? זה כווייט. זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כווייט, זה כוויקינג שנולד בדרום ארצות הברית אני חושב שהם בעיקרון מאזור של אולוס אנג'לס וסנפוסיסקו. מה, מה הם מתנגדים, שמעתי קצת בזה ב... אה, לא, לא, שאתה מפרסם. זהו, זה, זה, זה, זה, זה היה במיקסטייפ כזה פחות, זה היה כאילו מין דמו שהם עכשיו כזה לקריסמס, כאילו עובדים בנגון חדש. הם שחררו איזשהו דמו. כי עיקרון זה מין כזה בדיוק מהדברים האלה ש... ההגדרה מתחילה להיות כזה, הוא עובר, כי זה לא... זה כל מיני דברים. דלקה שמושפעת כאילו מרוק כזה, מרוק פוסט פאנק, או רוקינרול ממש ישן, וזה כזה שילוב של השניים, כאילו זה יכול להיות פתאום שירים כאלה, שירי פאנק, פתאום זה שירים יותר איקוסטיים, פתאום זה שירים יותר רגועים. רגע, מה, מה... יש שם אלבום אחד שהוא נחשב להכי טוב שלנו, למרות שהם מניעו את כולם, שהוא כזה נקרא האול, שיצא ב-2005. הוא כאילו מין אלבום יותר אקוסטי, יש בו גם קטעים חשמליים, אבל הוא כאילו גם מין כזה, חצי אלבום גוספל כזה. אה, גוספל. כאילו, יש תחושה של גוספל מה שנקרא מה האלוהים וזה? ג'יזוס כאילו הרבה חוזר, ג'יזוס חוזר הרבה שם בקטעים... דיברנו על עזרוס, ג'יזוס... כן. איזו סיימפנסת להבחין. איזו סיימפנסת להבחין. איזו סייגיה פה. זהו, אז הסיפור עם כזה... מה, מאיפה השם? מה השם? זהו, השם, אני חושב שזה... מה שקראתי זה היה סרט עם מרלון ברנדול, שזה היה שם של החבורת אופנוענים בסרט. אה, זה היה, זה, משהו... כן, אני יודע מה זה המחלבות. זה נראה לי הוא עושה ממש משפיע. כן, זה לא זוכר, אני חושב שזה בויידמן לא היה סרט? אז הם מושפעים מזה, הם באמת, גם חבר'ה שרובגים בפני, זאת אומרת, הם גם תמיד הולכים עם ה... יש שם תמיד ז'קט אור כזה של בייקר, שזה עם ה... של הלכת סיזה, כן, כן, כן, הלכת סיזה, אז זה נורא בקטע הזה. עכשיו הם בעיקרון שלישייה, אבל הצמד המרכזי הם שני חבר'ה בשם פיטר הייסט, ורוברט ווין. עכשיו הסיפור על פיטר זה היה ככה, פיטר פעם היה תקופה יחסית קצרה חבר בלהקת גארה של משיחדלית מפורסמת אחרת בשם בריין ג'ונסטון מהסקר שזה גם להקה ששווה לבדוק אבל זה הרבה יותר מוזר לדעתי, אבל הם גם נכבדים הזאת הייתה עצמאית ואז הם התחילים לגבי בריין ג'ונסטון זה לא... זה לא מישהו מהלהקה, נכון? <açık> לא, לא, לא, זה גם איזשהו... בריין ג'ונסון זה לא זה של המגדלים של אולי ג'ונסטורן? לא, זה לא זה, זה משהו... כן, אבל כאילו זה לא השם, השם, לא יודע מאיפה השם בדיוק של הלהקה הזאת הגיע. עכשיו, אני יודע שב... סרט עליהם, כשהם היו בהופעה בניו יורק, אז הם כי הסולן של בריין ג'ונסון מהסגר היה כאילו איזה קונטרול פריק ו... וסקלן רוב הזמן, אז כן, euh, ביחד, הוא, רב, הוא, רב, הוא רב עם הרבה עם הרבה חבר בתוך הלהקה, ואז בהופעה בניו יורק פיטר ועוד אחד עזבו הלהקה. ואז יש, יש סיפורים שלא של, סגורים זה עקדה אורבנית או לא, למרות שפיטר סיפר את זה גם באיזושהי גרסה אחרת קצת, שהוא תקופה ארוכה הוא גר באוטו שלו. דה, דה, דה, הוא, ממש, גר, הוא ממש גר באוטו שלו, והיה מנגן כזה בשביל כסף. ופשוט את האוטו שלו היה מחנה ממול הבית של, של, של רוברט בין. אוקיי. Okay. מול הבית של ההורים של רוב ברחוב הזה, ואז הם התחילו לפגש ולראות, והתחילו להגיע... וככה להקה נצרה. כשפיטר יותר מתמקד בגיטרות, ונגיד גם הפוכית, ו... ואז כזה, טוב, ביי, אני רואה, ואז פשוט הולך לאוטו לחניה, ועושה כזה שלום מהבית. זהו, אני לא כל כך הבנתי איך זה עבד, אבל זה כאילו השמועה שהוא גר ליד הבית, שהוא גר בתוך האוטו ליד הבית שלהם, ואז הוא הפך... זה נוח. זהו, אצלם כנראה זו תקופה, ואז הם התחילו לעבוד ביחד, הלהקה. אוקיי. ובשנת, אני חושב שזה היה 2000, 2001, הם הוציאו את האלבום הראשון, אז זה היה כאילו את פיצה שהם נגן בעיקר גיטרות. איזה אלבום הראשון אתה ממליץ כאילו? אפשר להתחיל, שווה להתחיל מהראשון, שהוא פשוט השם של הלהקה, אנחנו רוצים, מה שדיברנו, רוצים שכל אחד ככה הביא... אלבום, שתי אלגומים שאנשים... אז אני חושב... יותר... אז תנצחי... הזכילו נס... משהו, ואז... אז אני חושב, <coughs> אני חושב שאפשר את הראשון, אני חושב שאפשר את הראשון, ואפשר לקפוץ כאילו לשלישי, כי הוא יותר כזה מוכר. יש שם, יש סיכוי שגם תכירו אולי איזה שיר או שניים, כי יש מצב שהשתמשו בהם כל מיני פרומואים, גם ב-yes לפעמים משתמשים בשירים <coughs> שלהם בכל מיני פרומואים, <coughs> שמכינים בין כאלה, אז זה נחמד. הקטע המגניב עם על... ה... הקטע היותר מעניין, כאילו סוג של מעניין עם הלהקה זה כשב... כאילו אם התחילו לעבוד ביחד אז פיט היה בעיקר בגיטרה ורוברט היה בסיסט. אבל רוברט היה אבא, ש... אבא שלו היה קראו לו מייקל בין ומייקל בין היה סלאנט של להקה אחרת באייטיז שקראו להם דקול. דקול ו... אוקיי. יחס... לא קרא. לא ממש מוכרים, לא ממש מפורסמים אבל... הבן שלו, רוברט, נורא פחד שיאזרו אותו עם אבא שלו, אז הוא פשוט קרא לעצמו הרבה שנים רוברט, לעצמה, רוברט טרנר. Mm -hmm. okay. הוא שינה את השם, הוא כאילו, החליף את השם רק, רק באלבומים, כאילו, לטרנר, אז לא ידעו כאילו, כדי שלא לשייך אותו. וב-2010, אם לא, לא טועה, אבא שלו הפך להיות בעצם האיש סאונד שלהם. Okay. ובאחד הפסטיבלים הוא, הוא קיבל התקף לב או משהו ונפטר, ואז... okay. ואז כאילו זו התקופה שרוברט חזר להשתמש גם בשם משפחה המקורי שלו. זה אמפילים עכשיו, אתה יכול לומר כן. לך שהם מחליטים על בור. כן, אני מציע עוד, האחרון יצא ב-2013, שהוא יצא כאילו כאלבום כזה אחרי המוות של אבא של רוברט. יש גם שיר אחד שם שנושאים קאבר ללהקה uh -huh. הישנה שלו. דקול, כן. לדקול. ובכלל כאילו זה אלבום מאוד... <coughs> <מבח>. <coughs> כל, כל אלבום שלהם הם ממצא... סאונד שונה כזה? מה הם... <rapidly grinding> טיפה, טיפה. השניים הראשונים נורא דומים. השלישי פתאום הוא כזה יותר... בשלישי המתופף שלהם היה גם בגמילה וגם לא הצליח... הם יצאו לטור באירופה והוא לא הצליח להוציא אישורי עבודה, אז כאילו... טורנופה. כל מיני דברים כאלה. אז הארבום הוא היה כזה יותר... כביכול... יותר אקוסטי, הם גם היו כזה רק שניים. אז יצא שגם הטור היה ברובו אקוסטי. אוקיי. ובסוף הם כאילו פיתרו אותו סופית והביאו מתופפת מלהקה אחרת, עכשיו יש גם כאילו אישה. אז נראה למשל איתי שיש בחורה. זהו, אז הנה נגיד, גם לדמיטה היה איזה סיפור ב-2014 עכשיו, על איזה ניתוח שהייתה צריכה לעבור, אז הם גייסו תרומות בשביל זה. אוקיי. כאילו, למזלנו זה הצליח, כבר חזרה לתופף, חזרה לתופף. עכשיו הם כאילו שלוש שנים אחרי, עכשיו הם... הם כבר היו כל הזמן בטורים וזה, גם זה כאילו מרעקות היותר כזה של דאון טו ארף, כי יש נגיד לרוברט יש קטע שהוא למצוא איזה פינה בכל איר שמגיעים, ואיכשהו להודיע לכל מיני מעריצים, ואז הוא פשוט עושה הפרעת אנפלאגד ברחוב. אה, זה חזק, זה חזק. לבד כזה, פיט בדרך כלל קצת יותר מסתגר וכאלה, אבל שומעים גם כזה. טוב, זה נכון. זה נשמע כבר סיפור לסרט. סרט אנגלי, <אנגלי> כזה. אבא מת ואז הוא חזר לו כן, <אנגל> שכל, <אנגל> שכל <כל> פעם מישהו מעין <אנגל> מישהו בניתוח, מישהו בזה. לא, אבל להקה שיש להם כזה חיים די קשים, גם יש להם... מישהו ישן באוטו. הם יושבים לכזה אנדרגראונד, כזה... זהו, אבל הם יחסית נכון. איתי אנדרגראונד יש חוצה... זהו, הם לא כזה אנדרגראונד, כאילו הם יחסית מוכרים. שוב, השאלה אם הם מוכרים בעולם או כמו שהם מוכרים בארצות לא, הם מוכרים, נגיד, בעולם, נגיד, ראיתי מאוד, יש מועדוני מעריצים, יש דפי מעריצים שלהם בכמויות בפייסבוק ומכל מיני מדינות, למשל. אני ראיתי הופעה... אולי הם חושבים שאין לו אוכבי הופעה? לא יודע. זהו, ראיתי למשל הופעה שרוברט עושה באחד הטורים שלהם, שהוא אשכרה, הוא עובדה בסופיה, בבולגריה, וצילמו את זה, והם כאילו סוג של הזכירו מקום מיוחד ואיזה פארק, כדי שהוא יוכל לבוא ולנגן, וצילמו את זה והקליטו והכל, ויש ממש כאילו אנשים בקהל שיש להם... חולצות של BRMC yeah כאילו, like yeah של מועדון מעריצים של BRMC בסופיה. מוקדים, זה מוקדים מאוד, אנחנו ממליצים על אנחנו לא רוצים לשמוע את זה, נדמה לי ממליצים על Black Label Society, סתם, לא, זה לא היה... אפשר גם על... רגע, אתה יודע, לא היה... רק כמה פעמים שואלים אותם למה זה כזה כבר הופיע. איפה הוא? לא, האמת שהם, לא חושב שהם התחברו בסגנון. איזה פעם אחת שהם חיממו את פרל ג'אם? ואחד הגיטריסטים של פרלג'ים הוא מהריצה ממש גדול שלהם, אז הוא מצטרף yeah. אלינו אחד. אה, ah, חזק. אז זה, כן. אוקיי, okay, היה מגניב. עכשיו... מוזיל. כן. טוב, אוקיי. אני בזמן האחרון, <laughs> האמת, <laughs> היו איזה <laughs> שתי ראקות שאהבתי שם מאוד לא במטר. <laughs> בזמנו <הוא laughs> הייתי שומע <laughs> הרבה איזה צ'יליפרפר, זה מה ששמעתי לפני... דניס סיכויסטי וכל העניינים האלה. אבל זה טוב, כי הרי זה צ'י פרפרס ככה עכשיו עם חרא. אבל מה שאני משמר, כל מיני דברים. מה ששמעתי לאחרונה, זה דבר אחד שזה אודיו סלייב. הקטע שאני, נגיד, באלטרנטיב גראנג' כזה, אף פעם לא נכנסתי לזה. אז כן. בדרך כלל אנשים שהמליצו לי על זה, הם לא עברו מנטר, אז... כאילו שמאציה, המליצו לי על זה, אמרתי כזה, טוב, טוב. זה דווקא משהו שאני חושב שהוא כזה... אני אישית ששמעתי אודיוס לי פעם ראשונה זה היה ב... טט? משהו כזה. ואז התחיל הדיבור, אני אז אהבתי יותר נגיד... נגיד שלי פפרוס קצת... לא פעם דרך. לא, דווקא לא, אני לא התחלתי עם אני לא כזה לא להבין את זה יותר מדי. נגיד, הגעתי למטאליקה בקיץ בין כיתה ט' ליוד. לא שמעתי עדיין כלום. זה היה 2003, אני זוכר שנגיד את אודיאסלב זה זיכרון נורא חזק, כי התחלתי אז להכיר את הסוג הזה של הקראנג' וידעתי שיש לינג' גיימס משין ויש סאונד או משהו כזה, ובאמת אח שלי חוזר עם איזה דיסק ואני משהו נורא חזק מהחדר שלהם, אבל הוא מגניב. כאילו בדרך כלל פחדתי, כאילו היה לי סוג של פחד, זה פנדוגו. זה פרס אמר, זה לא שסונדר. זה פרס קורנב, והנגנים, כל הנגנים זה נגנים של... זה מתחבר לכל. אז, וזה היה ממש שיר, האלבום הראשון, ממש היה חזק. כן, עוד כזה נראה לי. האלבום הראשון. לא יודע. יש, יש להם... מה יש? כן, יש להם רק שלושה, ואז הם התפרקו. הם התפרקו, נכון? כי הם לא... התפרקו. זאת אומרת, הוא אף פעם, אין לו אף פעם כזה... לא השיגו את הזה? לא, כי הם לא... אולי הם לא קשורים, כי הם לא... זה לא כמו הלהקה... לא יודע, שהיו לו להקות, זה כזה... סופר גרופ כזה. התום האלה, התום, אוהדו? כן, התום האלה. הוא ביטוליסט מאוד מגניב. כל הוואו, כל הדברים אז זה עוסק שם, אבל אני דווקא רוצה שאין שם הרבה מדי מזה, אלא זה יותר כזה בקטע ממש של רוק, ככה עצבני, ואני הרבה יותר נגיד... לדעתי זה ממש מתאים למטאריסטים, כי אלבון, גם הסאונד כבד, גם השירים כבדים. הוא לוכלך כזה? כן, הוא שם הוא ככה... טוב, זה קריס קורנר? זה הייתה תרופה גם אחרת, אני חושב שהקול שלו התחלף קצת אחרי האלבום הזה. אה, כן? כאילו... או לרע? הקול שלו נשמע כאילו... זהו, אני לא יודע להגיד... באחר כזה היה נשמע לרעה שהקול שלו השתנה, אבל עם הזמן כאילו לומד כזה... הוא למד איך להשתמש כזה בשביל. איך כאילו... כאילו לתמרן את השינוי שערך יותר, ואז לא, כאילו כזה קשה לו להגיע לגבהים שהוא הגיע אליהם פעם, אבל... זה היה הגיל כבר. יכול להיות, אבל איכשהו למד לעבוד עם זה היום נגיד. זה עדיין בלתי אפשרי. חלק מהשירים, לא בלתי אפשרי, אבל זה קשה. לא, הוא למד איך, הוא למד כאילו איך לעבוד עם הכל, ועדיין כאילו... לא, עוד לא הצי גם מילים מגניבות זה כזה... כאילו מבחן מילים זה פשוט קלאסי כזה, זה מוזיקל, זה סרט, יש גם את הקליפ, אה, show me hard to live, שבזמנו רציתי לנגן את זה, כן, קליפ כזה במדבר שהם עושים במכונית, אה, אני זוכר שהם עשו חיקוי, זה בעצם חיקוי, זה סרט שהם אוהבים, אני לא זוכר איזה סרט, גם קליפ יפה, ו... כן, זה היה כאילו... וגם בגניבה, כן, אתה שומע את זה, זה דווקא משהו ש... כזה בבוקר או בזמן... נגיד מטאל, זה לא נוח, זה לא נוח. לא, לא, זה הפסצה, אני הייתי את זה בהפסקות בתיכון בווקמן, והייתי כאילו דופק מוחות לחלונות. זה יותר כבד, בוא נגיד, יש לך... זה יותר כבד, זה יכול להיות לאנשים יותר כבד מאבי מטאל, יותר מנאום מטאל, כי זה... זה כמו, דומה ל-rgid customer עשיר, אבל יותר כבד קצת. רגע, אתה בלי כל ה... בלי ההיפ-הופ והאפקט. זהו, זה היה קטע, מי פתאום להקת רוק ולא להקת רוק שעושה ליווי. אנחנו באלפיים, אמרת שאתה באלפיים ושלוש גילית את האודיו סטרנט ולא שמעת באלפיים ושלוש. אודיו סטרנט ב-2002, אז כזה, כן. אז אנחנו באלפיים ושלוש כבר שמענו את רפסודי והיינו די עמוקים ב... בשיעורים, כמו השיעורים, זה לא קשור, פשוט חזרה. זה בפעם השלושה שאני ישבנו, אני זוכר ישבתי בשיעור היסטוריה עם דיסק של חמרפול, בשורה הראשונה ושמעתי עם דיסק עם אוזניות. אז אני, אז אני כאילו, היו לי חברים ששמעו מטאל, כאילו, מטאל באמת הכרתי מיותר מחברים כזה. נו, גם הוא גם אוזי, הנה. אוקיי, טוב, עכשיו אני, כן, אני הלכתי על על אחד... בוא נגיד שאם אני מסתכל עכשיו, אנחנו שומעים מוזיקה כבדה, ובכלל מוזיקה כמה, איזה שלושה שנה, ארבע עשר שנה, נכון, מאלפיים ומשהו. אז <גיד> לא, היה לי, לא, לא היה לי כזה מצב שיש לי להקה אהובה, או זמר אהוב, או... כי אתה כל פעם מוצא, כל חודש אתה, אתה, אתה יודע, מתחלף, כל שבועיים אתה מוצא דברים חדשים, אתה אומר זה טוב, אתה יודע, אתה כאילו משאיר כזה חלק מה... זה. ואז גיליתי באלפיים ושלושה, שתיים את פרנק זבה. טוב, הוא אמר, אם כאילו מדברים, תמיד אני רואה שהם מדברים על סטייווילסון, כאילו, בלי איזה שהוא גאון, מדברים restful... על דווין שהוא גאון. דווין טאונסנד באמת בחור מצלח אבל... זהו, דווין טאונסנד כאילו, ככה פרנק זאפה של המטרה. אז זהו, אז זהו. הוא ראיתי אותו כתבה, והוא אמר שהוא לא רואה את עצמו זאפה, כי פרנק זאפה ידע מה הוא עושה. לטובה ולרע. ודביטנסונד הוא כזה מעלב, הוא כאילו עושה, הוא אומר, טוב, אני אעשה פה ככה, ופרנק זאפ ידע כל דבר שהוא עושה, הוא יכול להיות באמת גאון, עשיתי, היה איזה קורס בזמנו, אצלנו שאני לומד במכללה, אז אני יכול לעשות שם קורס של מוזיקה, שתי נקודות, וזה, אמרתי טוב אם ניקח, איך אני יודע את כל ואז דיבור על פרנק זאפ אמרו שהוא המלחין הגדול של מאה ה הברית, המאה האמריקאית. עכשיו, זה מגניב ההשפעות שלו, הוא אוהב איגור סטרווינסקי, הוא אוהב אה, אה, וראז, ג'וני גיטרו וצר והרלד מוף. עכשיו, שתי הראשונים זה מוזיקה קלאסית, אוונגרדית, ובעיקר וראז, וראז אה, הוא הראשון שהכניס... אה, אה, אז אני זוכר שראית איזה משהו, שאמרו כאילו ש... וורז, ש... כן. זה מה שנקרא, כאילו קראו לזה אז אלקטרואקוסטי, זה היה פשוט הרעיון של לקחת את הדברים שהם לא כלי נגינה ואני מגן עליהם. אז הוא, הוא הכניס, הוא הכניס לשם, איך אומרים לזה, לא אזעקה. אה, סירנו. סירנו או, או, או עכשיו, כל או המוזיקה או שלו, או. כל ה... של וורז, אה, הוא... אפשר לשמוע אותו בשתי דיסקים. כל, כל החיים שלו זה שתי דיסקים. אבל... זה euh, כי... קלאסי אמרתי. זה, זה מוזיקה קלאסית, אבל בוא נגיד שלא כל מטאליסט יכול לשמוע את זה, כי זה משהו, זה נשמע, השמות שם, כל מיני מתכות ואיזה, נשמע, אתה חושב שיש לך... ואז יש לך סייני, הוא השפיע, הוא השפיע מאוד גם על ג'ון זור, כן, ג'ון זור, בכלל, אני מאוד אוהב את ג'ון זור, אני אוהב את דמי טאנסון, אני אוהב את הדברים האלה, אני אוהב את המוזיקה אקספרימנטלית, אז זאבה תחשבו שהוא שמע מוזיקה קלאסית, ושמע בלוז. אז יצא לו משהו ביחד. תקשיבו, הוא הוציא, הוא מת ב... 93 או 93, 90. הוא היה בן 55 לפי דעתי, אני לא אראה אותו. הוא הוציא, הוא מסרטן, mm -hmm. הוא הוציא, <חש> תקשיב, הוא הוציא 62, ו... <חש> 62 אלבומים. 62 <חש> אלבומים שהוא חי. אבל אתה יודע, buckethead הוציא 217 אלבומים. והוא עדיין חי, אני לא... אם הוא היה מת באיזה... אבל אמרנו שכולם גרועים. אז זהו, אף אחד לא מדרג שום אלבום של buckethead בשום רשימה. פשוט שנה לפני... אתה חושב גם. זהו, אצל זאפה מה שהיה, אני פעם ראיתי אותו... שמעת על זאפה? שמעת ככה? שמעתי הרבה דברים של זאפה, יש לי גם בבית, תקליט בהופעה, דיסק בהופעה. אופשי. Uh, לא ברוקסי, בניו יורק. לייב בניו יורק. לייב בניו יורק, זה אחד היחסית מאוחרים כזה. הבנתי שזה לא הכל לייב שם. הוא לקח כל מיני דברים מיני מקומות. הוא תמיד עושה את זה, הוא אבל שם, אם אני לא טועה, נראה לי, זה מהדברים בסטודיו. זה היה גם כתוב שזה שתי הופעות. כמה הופעות, כן. לא משנה. בירוקסי הוא ממש מדבר, והוא פועל עם, עם הקהל, זה משהו מגניב. זהו, זה גם משהו שהוא אהב לעשות, שהוא אהב את הקטע של ה... כן לתקשר, כאילו, כן היה עם את הקשר עם הקהל, אבל היה לו קטע מעניין, נגיד איזשהו ראיון, שהוא אמר ש... נגיד, כשהוא התחיל לשיר, הוא בהתחלה לא כל כך רצה. אבל הוא אמר, אבל כאילו איפה אומר כזה, הבנתי שאנשים אוהבים לשמוע את הקול האנושי כש כשזה מלווה במוזיקה, כי זה <laughs> מסלם כנראה טוב או משהו. כן, <סיע> זאת <סיע> כאילו, נחת, לא, נחת כאילו... בכדור הארץ. זהו, נגיל, זהו. נגיל. זהו כזה, זה כאילו אומר, זה נגיד בשבילו, נגיד לשיר זה לא חורה, כאילו שירה ומוזיקה אה, לא, לא, לא, לא חייב לבוא ביחד, הוא לא ראה שיש חיוב בקטע הזה, אבל לומר, את <laughs> אתה יודע מה, בסדר, אני אעשה איתכם כאילו, אני אעשה כאילו, כזה, כמו מפשרה. אני אשיר, אבל אני אשיר על מה שבא לי, הוא היה, כן. <שאני> <laughs> אני לא הולך לשיר לכם אז על עצמי פנאלי, אני רוצה לשיר על מה בדיוק, אז מה, משהו, העניין הגאוניות של, גם לזה זה פרט טריוויאן. פרנק זאפה לא ידע לשיר ולנגן בו זמנית. כן, אני יודע. בגלל זה הוא לקח את המקרה, סטאנד גיטר. היה לו מין כזה, זה כמו מין מחסר פיזי במוח, שהוא יכול לעשות שתי פעולות בבוקווים. הוא היה, מה שהוא עשה במקרה הזה, הוא היה לוקח גיטריסט, שקוראים לו סטאנד גיטריסט, כאילו שזה גיטריסט, אתה יודע, כמו פעולות בפעולי סרטים, משהו צריך, אז הוא בעצם מנגן זה. בלו היה אחד הגיטריסים שלו, וסטי וואי, הוא גם, יש איזה סיפור, סטי וואי בא אליו משנות השומנים, רושי נטיישן, משהו כזה, לאחד אלגונומים, הוא היה מאוד התרגש, הוא היה בבחוץ, סטי וואי, הוא אמור, ג'נסט טריאני אמר שהוא לימד את, כן, ג'נסט טריאני גם לימד את קיר קאמנט וזה, אז הוא בא, אז תחשוב שהוא בא עכשיו לפרנק זאפה, ופרנק זאפה נותן לו, הוא לא מתרגש, הוא ממש כיסח אותו, ואז הוא אמר לו, טוב, תנגן ככה, עכשיו תנגן את זה, ואז הוא אומר, זה פיזית אפשרי, אפשר לנגן את זה, אז הוא אומר כזה, בדיוק איזה... הוא עשה משימה. ואז הוא אומר טוב, לך לנגן עם זה להקת פופ שם, הם מחפשים בדיוק גיטריסט. אז הוא כזה, כולו איזה שבוע אז אותו, אבל... מגניב, בסוף אני אגנה איתו. אז רגע, אז אנחנו ככה, פשוט סטינו קצת מה... כן, כן, בכללית, מה הקטע של הגאוניות? חוץ מזה שהוא שמע מוזיקה קלאסית וזה, הוא ניצח במקהלה בלי לדעת. הוא ניצח, הוא... כל ה-Murl uh, of Intention, זה היה בהתחלה הלהקה שלו, הם עשו הרבה מוזיקה מתפונטלית, מוזיקה וונגרדית, uh, מוזיקה קונקריט, שזה כל מיני דברים, כאילו, סאונדים וכל מיני דברים מגניבים שהוא עשה את זה. ואחר כך הוא כבר התחיל לנגן לבד, הוא היה מנגן עם... Uh, ביג בנד, זה כמות מסוימת yeah. של נקדים, וקטע מגניב שתחשבו שהוא לא, אין לו השכלה. הוא היה כל הזמן כותב מוזיקה, כל הזמן בתווים, כל... הוא היה שותה. הוא עושה היה... שתיים, והוא לא, קודם כל היה נגד סמים, כל mm -hmm. מי שמשתמש לו בלטה בסמים הוא נמעי. הוא היה, הוא היה שות... ש... שותה קפה בגלל שם. Yeah. אחד הסיבות שהוא מת נגד סמים. תחשבו שהאנשים שהיום מנגנים איתו, זה אנשים עם תוארים במוזיקה, ואז הם באים אליו ואז אומרים לו, תקשיב, אני, אני לא יכול לנגן את זה. ואז הוא מראה להם איך לנגן את זה על גיטרה. אתה yeah. מבין? אז כאילו זה דברים כאלה. עכשיו, הארבומים שאני ממליץ, זה... הוא הוציא הרבה מאוד ארבומים. ב-69' הוא הוציא את hot-reds ועוד שלוש ארבומים. עכשיו, hot-reds, אני חושב שזה אחד... ככה אני התחלתי, תחשבו שיש לו, לו 60 ומשהו אלבומים שהוא חי, ועוד 38, בקיצור יש לו 100 אלבומים שיצאו עכשיו נטו, בלי בוטלגים, בלי זה, זה אלבומים שלו, משהו מספרים. שיש שם מוזיקה ג'אסט, מוזיקה אה, ספרימנטלית, מוזיקה קלאסית, ממש עם קונצרטים וזה, וככה הוא ממשיך. עכשיו, למה בעצם, למה הוא התחיל לנגן מוזיקת זאת? הוא אמר טוב, ומוטו, אה, אני צריך כסף בשביל להקליט מוזיקה קלאסית. אה, yeah, זה כדאי. Yeah, כן, הוא אמר... וגם אז הוא עשה את האיג משהו, הוא עשה דברים ממש מטרופים. אז הוטראטס מ-69 הוא אלבוג ג'אז, הוא פיוז'ן וג'אז, גם ביטבנד, ויש שם אומנים, וברוב הוא אינסטרומנטלי, יש קצת קפטל ביפארק. יש שיר אחד של... קפטל ביפארק זה, כן, וילי דה פים, שקפטל זה בכלל נושא נפרד, וגם למד אותו ביחד, מי שלא מכיר, קפל ביפארד. שוב, אני מדבר פה על הלהקה שגם כשמטליסטים אומרים שאנחנו שומעים את המוזיקה הכי כבדה, אז לא. פשוט לא. גם אם אתם שומעים קריין וזה, יש דברים שפשוט, אני מגניב יותר בזה. יש סגנונות שהם פשוט כבדים. אם אתה רוצה, יש מה מוזיקה כבדה. שמעת את My's Denys bitches do? אתה פותח לך התחת, אתה עברת. יש שם שלוש מתוכן, אתה שומע טו טו זהו, לא, כבד לא בהכרח במובן שזה... זהו, זה, זו זו זה לא כבד, כבד, כבד של כאילו של דיסטורשן, אז אתה מגביר את זה ל-11. אני מדבר על כבד. אז קיצור, אתם אה, רוצים להתחיל עם מוזיקה שהיא יותר אינסטרומנטלית, יותר מגניבה, כי הוא, יד, הוא היה ידוע עם הומור של גוגול. ממש okay. הוא היה, היה הומור של סקס וגרופיס וכל מיני דברים. בעיקר בה, הצטרפו אליו חבר'ה של להקת אוטוס. והם שם פלואו ונדי, ויש שם בכלל סיפורים, קיצור הם כל הזמן סיפורים של בולבולים וזה, ואם אתם רוצים, אחרי האלבום הזה, שזה בעצם כאילו נקודת מפנה, לכו לאפוסטרוף. עכשיו, האפוסטרוף, עזוב שיש שם אה, המון המון נגנים מטורפים, באמת, סקספרוניסטים ו... אה, זה גם באמת כל המטופפים הטובים. אה, זאתי שנגנק סרפון. כן, בדיוק, גוטנדרוד. Yeah. כאילו זה, הוא ממש, זה חבר, חבר כאילו פרקוסיה. בגלל זה אני מאוד אוהב פרקוסיה. בגלל זה אני אוהב... כשדיברנו על מה דיברנו, yeah. על דרגט, נכון? Yeah. אז אני ממש אוהב תיפוף. בגלל זה, כי כשאתה שומע את הארבומים שלו, אתה שומע לא מתופף, אתה שומע מסביב דברים. ושם, הוא באמת, הוא גם היה, במקור מתופף. הוא היה מתופף. Yeah. שם, יש שם כל מיני סיפורים שהוא... אבא שלו עבר כל הזמן מנקודה לנקודה ב... היה שם מדען, או משהו כזה, בקיצור, פרנק זאפ אהב חומר נפץ. בקיצור, הוא שם פיצץ עצמו, הוא איבד שם שמיעה, אני יודע, קיצור... יאללה, זה כן, יש שם דברים הזויים, וגם יש הקטע שהוא... באמת, הליריקה שלו, אם אתם כאילו... אם קוראים את הליריקה, יש דברים מצחיקים. אז זהו, אז הליריקה מצחיקה, אבל הומור של, שוב, זה קקי ופיפי, וזה בכוונה, זה כאילו... הוא אמר את זה שהליליקה לא כל רק המוזיקה. כמו סטרווינסקי, אין לו את הרגשות, כמו דויד טונסון. לא... הו! הוא מנגן, דויד טונסון גם כדי ללכת, הליליקה שלו זה אהבה. די הרבה אהבה, וכאילו, חיפשתי עומק, וזה, שוב, שמעתי שלושה עבורים, אפי קלאוד, זה כזה... לא, יש לו גם כל מיני פרויקטים, ויש כן, ברור, אני מתכוון דויד טונסון פרויקט, ו... לא על יאנג לד. סטראפינג יאנג לד זה היה במין... זה נורא אבל מבחינת ליליקה הוא לא... זה הוא לא היה כזה... הוא נגיד כן יש חברתית אבל כזה נורא כללית. כי הוא נגיד הפעם הוא יהיה לעשות את המוזיקה שלו זה היה מין קטע כזה שהוא ידע שהוא לא אמר לא מקובלים, הוא לא, הוא לא מגניב, אז הוא ניסה לעשות מוזיקה שזה כאילו, מה שמגניב, אבל כאילו, לדעתו. לדעתו. דרך אנחנו מתחבר עכשיו פיינג זאפי דיור טונסטר, הוא, דבין, התחיל בלהקה של סטיבי <laughs> ויין. <steavy wide. laughing> <laughs> התחיל עם האלבום. בדרך אגב, שמעתי... יש אלבום שנקרא Sex and Religion? שזה אלבום... בין האלבומים היחידים שיש מישהו ששר, באלבום של סטיבי, אז זה שר. בדרך אגב, ראיתי אותו בלייב, והוא שר, הוא כל כך טוב. סבבה, הוא... יש לו איזשהו אפקט שם על הכול, שככה ראיתי כל מיני כתבות בזה, אולי הוא השתפר אחרי עשר שנים, כדי להבין... לא, יש לו נגיד הריינג' של הכול שזה שלו, אבל אבל הוא עושה שם, הוא כאילו מסטר בסטודיו, הוא עושה שם wall of sound של ספקטר אינפקטים מטורפים והקול שלו, או, או, או, או. האמת שגם אם אתה נחזור לזאפה, אז יש, ראיתי... כן, כן, אנחנו נחזור עכשיו עוד זאפה. אז ראיתי קטע שהבן שלו, אחד הבנים שלו, יש לו בנים עם שמות מוזרים? דביל זאפה, כן. דביל. לא דביל, דוויזר. דוויזר, דוויזר. יש לו גטה שיש לו... יש לו אחמד ועוד, ומון יוניט. מון זה הבא שלה, וזה, יש לו משפחה, זה שמות מוזרים. וגם גאל מתה לפני כמה זמן שזה איש. Okay. אז דוויזל uh, הוא היה, הוא גם כזה אמן אקספרימנטלי, אבל הוא לא כל כך הצליח, yeah. אבל פתאום איזו תקופה שהוא Zabar החליט... Plaza, okay. שהוא החליט לעשות, כאילו, לקחת חלק מהחברים המקוריים מכל מיני, מיני הרכבים של אבא שלו, אבל אם נגיע להם הרבה דברים של אבא שלו, אז הוא גם חפר במלא... זה גם עוד משהו, היא בין היחידים מהתקופה הזאת שהיה לו את הזכויות על כל המאסטרים שלו. זה okay, זה כן, זה ועכשיו הם זה... פתחו את כל הבאות. יש לו, לחשוב, okay. יש לו מחסנים mm -hmm. בבית של הקלטות. מחסנים, יש להם מחסנים. והם עכשיו עשו לי ואני חושב שזה היה דיסקים הכי, אני חושב שדיסקים הם הסאונד הכי טוב ששמעתי. בעיקר של 2012, זה מסר, מסרנגר, האלבומים שם, ושוב, זה מוציאים ומוציאים. אז הוא גם היה, הוא גם הראה איזה פעם אחת, והוא היה בונה גיטרה... מה, של ג'י מי לא, עכשיו היה פה, הוא היה כאילו מכוות גיטרות לעצמו, והיה מוסיף כל מיני דברים וזה. הוא אומר, זה היה כל כך מסובך, דריזל אמר, זה כל כך מסובך שיש לו גיטרה אחת ספציפית, שהוא לא יודע עד היום איך... חצי ממנה לא עובדת, כי אין לה מושג איך שם עובד. כן. יש לזה קטע שג'י מניקס נתן לפרנקס אפ איזה גיטרה. אחד השרופות שם, אז הוא הביא אותה, תיקן אותה עושה שם איזו מפלצת כזאת. קיצור, עכשיו, באמת, מבחינת נגנים, אם אתם רוצים לשמוע מוזיקה מטורפת, ואני חושב שמבחינת טכנית, לא הייתה להקה בשנות ה-70 שהייתה, מבחינת טכנית, יכולה על הלהקה הזאת, הם לנגן הכול. ספציפית על אפוסטרוף ורוקסי, זו אותה להקה, ויש שם ממש אומנים מטורפים. ויש שם גם באפוסטרוף, יש שם איזה שיר, Don't eat the yellow קיצור, יש שם איזה, על איזה אסקימוי, ושזורקים, יש לו, איך קוראים לזה, כלב ים? איך קוראים לדבר הזה? כלב ים, נכון? אז יש אחד שרודף, זה ממש ארבע שירים, אחד שרודף אחריו, ואז הוא זורק לו... בשביל לברוח, הוא זרוק לו אה, שלג עם פיפי, ואז הוא מתעוור, ואז יש איזו נבואה שאומרת שאם אה, אחד, אסכימוי בשם ננו, הוא זרק לקה אה, שלג עם שתן, אתה צריך ללכת ל... פנקק מסוים, ושם הצילו אותך, ושם... יש לך מיני דברים עזרונים? יש עכשיו, בשביל להבין את זה, שוב, באמת, יש שם גם בדיחות פנימיות. זה היה גם כזה מין... אני חושב שזה זוכר. זה מין כזה טייק על... היה גם איזה... כמה ש... הוא נגיד, את... לא יודע, שנא, לא כל כך אהבת דברים, נגיד של הארי קרישנר וכאלה, כל מיני... 아, יש, על, הוא, הוא לא אהב, הוא לא סנים, אז הוא כל הזמן צחק על אלה של ה... עם הקריסטל בולות, אתה מתכוון, עם, כן. עם הבדיחה, עם ה, זה שהוא מדבר שיש מישהו שזוכר סמים, ואז הוא כאילו, אתה תרגיש טוב, אתה תרפא מאסטמה, וזה כאילו... לא, הוא גם, נגיד, לא, הוא לא, כל מיני רמאים, נגיד, נראה לו מוזר שאתה יודע, כן. מישהו שמדבר איתך, הארי קרישנר שמדבר איתך על כזה, על... אל... נגד חומריות ונגד זה, ויש לו מלא שעונים, זהו, זה בפוסט-טופ, זה אחד השם, אני לא זוכר חומר, אבל זה נגד שנים. ויש גם אלבום שלם שהוא בעצם מין ירידה על הביטלס, אלבום מוקדם, שנקרא, Only in it for the money. שזה בעצם מין סוג ניסיון לעשות, כמו מין פרודיה לסלג'ן פפר. זה, השני של המודרס או משהו כזה, זה גם שישים ומשהו. אני אגיד לך בדיוק איך הוא כאילו, אז כן, We only here for the money. עכשיו, מה הקטע של האלבום הזה? האלבום, יש כאילו אנשים שמחשיבים את סייג'ן פפר בתור סוג של אלבום קונצפט ראשון וכל הדברים האלה, אבל יש, על סייג'ן פפר יש כל מיני כאלה השפעות. אומרים שאחת ההשפעות הגדולות, וזה פול מקארטני אמר, זה בעצם האלבום הראשון של זאפה. שזה פריק uh, אאוט, uh, okay, וזה בעצם השפעה, כי זה באמת צבעוני, וזה האלבום הראשון, שהוא, נראה לי זה אלבום כפול בכלל, ואיזה בעצם השפיעו, ואז עוד אפשר שיש להם גם השפעה של זה, ב-66. 66 האלבום הזה. עכשיו, שוב, אז מה שאני אומר, זה ללכת הפוסט אה, סליחה, הוטרץ, אתם רוצים מוזיקה אינסטרומנטלית, בלי יותר מדי בדיחות של בולבול, ואז ללכת לפוסט רק okay, <thisrika> משם יש הופעות חיות, אוקסין ואוספרא <suprene> וזה, זה אותו עוקב, מוזיקה מגנימה. יש את 1400 מוטלס נראה לי. כן, זה ש... זה בעצם פול מקארטני משחק שם, זה סרט. לא, זה רינגו. רינגו, סליחה, רינגו משחק שם, משחק היו חורבים של ככה אבל זה סרט ויש שם כל מיני סאונד וזה דברים מגנימים. יש כל מיני דברים, באמת. אם אתם, יש שם דברים מאוד כבדים אחר כך, הוא עושה איזה אה, סוג של <coughs> פרה קיצור, אני לא זוכר כמו, זה סוג של מכשיר שהוא ממש פרה שהוא יכול לעשות כל הסאונד שהוא רוצה, כי יש דברים שהוא פשוט לא יכול היה לנגן. <coughs> הנגנים לא יכולו לנגן את זה פיזית, אז הוא, היה, הוא כותב משהו, ולא יכול לנגן את זה. יש שם סוג של בדיחה, שבאמרו, אנחנו באים בבוקר, אנחנו רואים דף <coughs> של תווים, <tavim>, יהיה דף שחור. מרדף שחור מרוב התבים. זה מסר שיר שקורא בלק פייג'. זה שיר שזה אחד הקטעים, זה קטע של טיפוף מטורף. אני ראיתי את אחד המטופפים שלו, יש לו סטנד ענקי של טיפוף, הוא מתופף שם, זה כאילו, ואז הוא כבר עשה חלק של גיטרה, וזה באמת, קטעים, אומרים שזה אחד השירים הכי מורכבים שיש. בלק פייג', אני אשמיע את זה, נשים את זה ככה. זה שיר של איזה שלוש דקות, אבל יש כל מיני הרכבות. זה גם דברים שהם משתנים בהופעות. כן, כן, כן, הכל זה... הוא היה משנה, הוא היה מוסיף פתאום. כן. כל מיני, קטעים של המתפתחויות של... עכשיו, גם יש איזה טכניקה שהוא המציא, שהוא היה לוקח, נגיד, לוקח קטע מהופעה, ומרכיב עליה סולו, אחר, שלא קשור, ואז בעצם המוזיקה, אתה יודע, זהו. יש לך חופש מוחלט, אתה שומע משהו ואתה פשוט מנגן, משהו כזה, שאתה לוקח מכמה... זה שם את זה אחד על השני. ובכלל הוא היה... גם עד הסוף, כשאמרו לו שהוא מת, הוא היה כותב מוזיקה. בגלל זה הוא ככה כמות גדולה של הקלטות וזה. וגם כל ההרכב של סיברה וכל אלה כבר בסוף, היה להם סימנים. הוא אומר, טוב, אם אני עושה כזה סימן עם אתם עושים את כל מה שאנחנו מנגלים עכשיו בקטע רגל. עושים ככה, אתם מנגלים בוז. עושים ככה, מוזיקה. עכשיו תחשוב איזה נגנים צריכים להיות בשביל להיות ככה. טוב, אה... סבב שני שלנו. כן. יאללה, זה טוב, ברק. נמשיך את הסבב. אני מקווה שאתם לא יאפים. זהו, אני התלבטתי האמת מה להביא בזה השני, אבל נראה לי שרציתי דווקא משהו לפרגן ישראלי, אבל יש משהו ש... יש? יש, האמת שכן. זו להקה שכאילו הסיפור גם, אני לא אוהב ועדת חרידים. משהו קל, זה פאנק, נו. זה לא בדיוק פאנק, זה קשה להגדיר את זה כפאנק. זה גם, זה להקה שהתחילה ככה בסביבות 2012, משהו כזה, זה חבר'ה שהם כבר קצת ותיקים, זאת אומרת, הם לא ילדים שהתחילו לעשות מוזיקה, הם כבר היו כל אחד מכל מיני להקות, והם התחילו פשוט לעבוד והקליטו אלבום ראשון כאילו בכזה, בשיעור ברויקט, בהקלטות ביתיות, וזה ממש ממש טוב מבחינת זאת אומרת, חבר'ה שהם מבינים מה נושאים. נגיד, ו... וגם יש איזשהו מין, מין, כל מיני סוג, סוג של קונספט כזה, זה מין, הסלאנט שלהם הוא איש נורא מעניין, בקטע הזה. מאיפה אתה יודע? מתל אביב. מתל okay. אביב. אבל כל, הקט, כל הקטע היה שיש נגיד זה שיר הראשון של חריגים, האלבום הראשון נקרא העולם עבד מזמן. הוא מתחיל במין שיר כזה שנקרא... היי, חזרנו לאופטימיות. כן, זהו, השיר הראשון שנקרא אודיסן מתחיל במשפט שאומר, כשטילים יפלו על תל אביב, כאילו, וזה שזה מין כזה, מכל מין נושאים של... כאילו חזון אפוקליפטי כזה. כן, כי זה כאילו על תל אביב זה עוזר. כי גם חלק מהדברים נכתבו בזמן אחד המבצעים, אני לא זוכר איך זה, לא נורא לי. ואז נפלו צוק איתן, אחד לפני זה, אולי אפרת יצוקה או כל מיני... ואז בעצם נפלו עצמי בתל אביב. אז כאילו, אז היה איזה משהו כזה. אבל לא כל השיר יש להם על הדברים כאלה. אני חושב שזה כזה במין... יש מין איזה סוג של משהו שהוא רוצה שיהיה, אבל זה לא קורה. יש מין איזה... אולי אני פה כאילו נובעת הציניות, כי יש כזה, כמו, אתה יודע, כאילו קצת כמו, קצת אולי כמו ילד, אבל בכיוון חיובי, שיש איזה סוג של אוטופיה, שיהיה יופי, ויהיה דברים טובים, וכאלה, אבל... אבל וכאן... חיים העולם ו... לא, לא מושלם. זה, אבל הוא, הוא יודע, מי יודע מי... שם, יצא, כאילו, אבל במקום מודע, זאת אומרת, זה משהו ש... זה, מי... והדע ב... מציאותי, מה לא אז, לעשות? אז uh, יצר כבר אלבום שני שנה שעברה, שאני... ואפשר את... אותם בבית, כן? כן, כן. אז יש להם, יש להם, ויצר להם עוד אלבום שנקרא "שימום שוקע שנה שעברה", ובאופן דבר הם מצחיקים, הם שרים בעברית, ובאופן דבר הם נורא מצליחים, כאילו, הגיעו נגיד לאירופה ולארצות הברית, מה שמענו בעברית? מה שמענו בעברית? זה שיר שלא אהבת. אני לא זוכר את השיר זה משהו סלאג'י, אתה יודע על מה אני לא בטוח. זה בחוק הים, הם מנגנים, וזה אם היית ילד... לא, אני, שמשהו, שמעת שזה ליליקה ממש הזויה. זה ליליקה שלא... בגלל זה הפייר. קיצר, יש איזה להקה, לא משנה. אז רגע, תגיד, יש שאלה עברית עובדת בתור... שפת מוזיקה. שפת רוק, כן. ש... השאלה היא פשוט איך עושים את זה, כי יש, יש כמה להקות בארץ שלדעתי כאילו... שמצליחות אה... כאילו? שמצליחות כאילו יחסית, לא יודע, באינדי או בעולם הרוק, אור? אבל כאילו, אפשר לשאול את זה, שרים וזה, זה, זה, זה, או, זה זורם יותר טוב, פשוט צריך למצוא, אני חושב, זה כאילו, זה לא לנסות לכתוב שיר כמו... אה, כמו שירים של זפלין או דברים כאלה. כי זה שומע יפגר. אני לא את השיר הזה, זה יכול להישמע קצת תקוע, כי לעברית יש זרימה אחרת במוזיקה. אתה יודע, אני חושב שזה דרך מטה זה יכול לעבוד, כי זה... אולי. לאנשים okay. מבחוץ בעיקר. Yeah. כי yeah. אם אנחנו נשמע, אני אשרוף אותך, וזה, אתה יודע, זה נשמע לך לא, יותר. אבל, אבל נגיד... אלה, כן, עברית, <laughs> אני, <יזריך laughs> <לי laughs> אני רוצה <laughs> זאת הזיה. לא, <laughs> <אם, laughs> <אם>, לא, אם <laughs> נגיד, <אחת>. אם <laughs> אם להגיד, <laughs> תעקוב יצא עכשיו שיר חדש של רוטינג שהוא נקרא... לא, רוטינג אני לא יודע. עכשיו יש לנו גם כן, זה שיר שהוא גם כזה בארמית, אבל ארמית זה די קרוב לעברית וגם... בדיחה, רוטנקריסט, שמעת על זה? זה להקה, נכון, יוונית? כן. שאני שומע, זה כזה, black method אבל מלודי כזה קצת. כל מיני דברים מגריבים, שמעתי אותם. שיר חדש של רוטנקריסט נקרא "זה נגמר". אה, ראיתי את זה, ראיתי את זה ב... זה. הייתי אומר שזה בדיחה. זה אמיתי לגמרי. ויש עוד איזה להקה שעושה גם כן... כן, יש גם "יהווה" וכל מיני... שזה מעניין, כאילו אוהבים להשתמש בכל מיני שפות עתיקות, דווקא שלא, כאילו לא קיימת, יש גם נגיד דמנים פולטמנטל שרים בגאולית, שזה מין השפה של צרפת לפני שהיה צרפת. זה משהו כמיש, אבל זה כן יודע, נראה לי אני יודע. גאולית זה שמצב אילו או אולי להקות אחרות? כן, אילו וטי, רגע, אילו מאומנים, לא? כן, נראה לי זה אילו נראה לי. אני לא בטוח כבר, וגם שמעתי על להקת בלק מ... טוקה שהם גם כן שרים בלבד. טאקה, אני יודע. אני חשבתי שזה קוראים לטאק. גם אני חשבתי שזה. זה בן אדם אחד, נכון? והוא... לא, לא, לא, זה הרבה אנשים. אה, זה באמת הרבה אנשים. זה כמה זה... אני גם, אגב, היה לפני כמה זמן זמן משחק כזה, של... זה נסה לזהות את המילה הבאה, אם זה רהיט מוויקיפדיה. אה, כן, כן. אז טאקה מופיעים שם. טאקה ואבסון מופיעים שם, זה אני זוכר. יש דברים מגנימים, כאילו יש... איך הגיליתי לכם עכשיו שתי תשובות, אז... אנחנו ממליצים, ממליצים. זה משחק של הפודקאסט, אנחנו ממליצים. אנחנו שותים אבסן ושותים ביות ואז משחקים בזה. וואי, איזה משחק. זה באמת שיש אני וחברה שלי ויצר לנו משהו מצחיק, היא ממש אוהבת את איקאה, גם אני אומר, אבל היא כזה יותר ממני. תסתכל על שם לדברים, ויצא שכאילו ישבנו במשחק, משחקנו ביחד, ואני ניחשתי יותר רהיטים, והיא ניחשה יותר להכות. יצאה הפוך. אכלת שם פער את הכדורי בשר? יש שם כדורי בשר. לא, יש שם אוכל טעים, אני לא אכלתי את זה ספקי. אז זהו, שם אוכל טעים, זה משהו שהיה בתוך השר. לא, זה האוכל הבינלאומי שלהם. לא, זה הגיוני, כשאתה נמצא בחנות ספציפית אחת במשך יותר מארבע שעות, אז זה תהיה חייב לאכול מתישהו, אז יש כאילו באזור, כן, זה ממש כמו חדר אוכל. כמו חדר אוכל. חדר אוכל. הממליצים הזה. סוג של חוויה. תראה, זה שווייתים. לשמוע, כאילו. לראי עתים של בלק מטרד. כדורי בשר וביר. מה? מישהו זה רוצה להמליץ? תראה, תראו, הלכתי היום ככה גדולות. אז אני ממליץ על קיל קריפסון. שוב, זה גם מתחבר עם בלו, זה גם מתחבר עם... פרנק זאבה לא אהבה אף אחד, אז זה ככה לא, זה גם לא מתחבר אליו כל כך. כאילו, זה קצת ג'אז, קצת זה, אבל לא, זה ככה זה... אני לא יודע, אני תמיד חיפשתי פעם, אני זוכר תמונה של רוברט פרייפ, וניסיתי פעם לדעת איך הוא נראה. זה היה כאילו... זאבלה יושב. זהו, זה נראה כזה כמו איזה רופא, זה לא מוזיקאי, זה נראה כמו איזה רופא כזה. אז כן, הוא... נראה כמו איזה קצת ככה נדבר, להקה פרוגרסיב רוק, אחת המשפיעות ביותר, ב-69 הוציאו את האלבום של מקורת אוף קרימפסון קינג, זה ההתחלה, אפשר להגיד יש עוד כל מיני דברים mm -hmm. לפני זה, אבל זה ההתחלה, תשמעו את האלבום הזה, mm -hmm. בכלל, mm -hmm. מה שמיוחד אצלם, הם מופיעים רולינג סטונס בזמנו, הם מופיעו כהונקת חילום רולינג סטונס, וכשהם מופיעו, בעיקר בשיר הזה, תשמעו את זה, יש תצלומים שחור לבן, הם מנגנים, ואז יש שם איזה קטע של נכנס עם גיטרה ועושה את הדיסטור שלו. כאילו, זה כזה, כי כאילו נותן לך את עוצמה. Mm -hmm. ואז שאלו אותם, כמה, כמה נגנים אתם? Mm -hmm. כי זה נשמע המון, נשמע המון אנשים. וזה הרבה להקות אה, מטר גם לקחו מהם כל מיני דברים שם, וגם ממשירים ארוכים, והעטיפה של הרבו מדהימה. פשוט אחד העטיפות... אם מתקדמים גם לאלבומים אחרים של קינג קרימזון, יצא לי השבוע לשמוע את The זה בדיוק ההמלצה שלי, The Red, שזה ועוד אחד עם השמש, איך קוראים לנו? אה, זה השנות ה זה בדיוק אחרי ה או שאתה מדבר על... הנה, לרקס, טורסטנטינספיק. שזה אחד, זה אפילו לפני Red. כן, כן, זה, זה, יש שם אחד, ובייבל בלק, וגם, לא בייבל בלאק, יש שם עוד אחד. זהו, אז נגיד, אז לארקס זה, נגיד, ספציפית, גם דריים תיאטר דיברו על האלבום הזה? Okay. אז יש נגיד, אני חושב, גם הגיטרות, ו... יש כל מיני ריפים שממש, אתה אומר, בואנה ממש כאילו, מלא להקות מטר לקחו את okay. הדברים האלה. בעיקר מרד, רד נשמע okay. מאוד מטאלי. גם הסאונד, גם הסאונד באס שם היה פתאום נורא, נורא דומיננטי וגם באס שעשה דברים שלא לא רק ברקע. וגם הסאונד שלו, נגיד, אני בטוח שהרבה להקות סטונר לקחו דווקא. כן, קינק אז, קינק אז קינק. תראה, אז ההמלצה שלי בעצם, גם באלבום הזה, ניקורט, גם שר בעצם גרייק לייק. ואז הוא עבר ל-ELP וזה, ו... כל פעם, הקטע של הלהקה הזאת, שכל, זה לא קטע, פליפה, אני מאמין שהוא היה מאוד בן מאוד קשה. וקודם כל, בתור גיטריסט, הוא לא היה עומד, הוא היה יושב שם, נגיד, הוא לא היה עומד. אם מדברים על זאפה, ש... היה צריך לשיר או לעשות את זה, אז הוא, או לנגן או לשיר, אז הוא עשה פה ווקר שעת. הוא עבד עם מלא אנשים, עם דויד בואוי, מה שדיבר, עם בריאן אינו, מלא מלא מלא מלא אנשים, כאילו גדולים והרבה אלבומים, בן מאוד מאוד משפיע. עכשיו, 69 זה האלבום הראשון שאני אומר ו-74 זה האוהד. זה כאילו סוף תקופה. כי אחר כך, האלבום האחר כך שהיה להם זה מ-81, זה כבר היה... אני תמיד לא שמעתי את האלבום הזה, שמעתי את כל רוב האלבומים שבאמצע, את כל, כאילו, את האלבומים הקלאסיים שלהם. Mm -hmm. מה שמיוחד ב-Red, קודם כל הם נשארו שלישייה. משהו mm -hmm. שהאנשים, בוא נגיד שזה לא כל כך משפיע על הסאונד, כבד מאוד, מאוד מטאלי. וזה בכלל, באלבום, שמעתי גם את האלבום האחרון שלהם, אז האלבום האחרון שלהם, לי היה קשה בכלל לשמוע. בזמנו, כי זה היה נשמע כמו פוזיק אינדוסטריאלי, זה כמו מטר אינדוסטריאלי, אבל mm. בלי מטר, כאילו, זה ממש כבד. אז רד, אני חושב שהיה, כאילו, זה די בטוח שזו השפעה התחלתית על פרוגסיב מטר. זה כאילו, די בטוח שאחר כך זה עם פיאטר, קווינסל, שכל אלה יקרו אחר כך, אתה יודע, כל הלהקות הגדולות של זה. נקרא את זה כי הסאונד מאוד מאוד אפל, כאילו, אפל וכבד mm. ודיסוננס, ובעיקר יש הפעם דברים שאתה אומר, איך הם עשו את זה? איך הם עשו את הסאונד הזה? זהו, יש שם, כאילו, אחד הדברים שמסתכלים על קינג קרימזון בקטע של גם, כאילו, כזה, איך אני אסביר? היה להם, מין איזשהו אדג' כזה, כמו שאתה אמרת, דיסוננס, כאילו, שזה כזה, זה לא מחמיא לאוזן, וזה דווקא מוזר מאנשים שבאו מנגיד ג'אז, מוזיקה קלאסית, ששם הכל חייב להיות הרמוני. אז זהו, שזה גם לא נכון. פה פתאום, פה פתאום. זהו, יש רושם כזה, זה צריך להיות זהו, זה צריך להיות רושם. לא, זה בדיוק הפוך. כי ג'אז, אם אתה רואה על פרי ואבנגרד, שם זה, כאילו, של הסקספורט, ואם אתה מדבר על אבנגרד של מוזיקה קלאסית, שם זה, אתה יודע, ג'ון קייג', נכון, קייג', ושטוקהאוזן, ופיליפ גלאס, ופעמים על זה וזה אבל דברים כבדים, ובדיוק כמו שדיברנו, ורז זה, זה, זה, זה נפח של סאונד, וקיצור, זה, זה דברים מאוד רציניים. אתה קנה גם כן uh, בג'אז, וש... משלבים כל מיני דברים. מיילס דייוויס, סתם אני ככה זורק על דברים, אחד הראש, הג'אזיסטים הראשונים, שניקח כלים חשמליים והכניס את זה, והיה גיטריסט מאוד מפורסם שניגן איתו, שהוא בעצם היה ב-N-A-Sired Wave, שזה האלבום אני חושב שהכי אהוב עליי של דייוויס. שהיה של uh, מכבי ויסטרה אורקסטרה. ואני כבר לא זוכר כלום לאומי, בן אדם מאוד מפורסם. Uh, אז סתם ככה, אם אני חוזר על פלנק זאפה, אז כשחבר'ה של זאפה רואה את המכבי ויסטרה אורקסטרה, הם גם אמרו שהם מפלצתיים. כאילו, תבין, זו דאקה של אורקסי, זו דאקה הכי טובה של זאפה. והם אמרו שהם שם עשו כמו מפלצות. ושם באמת הוא, הוא עושה שרדינג, השקעה שרדינג. אני אגיד את השם, אני בטוח שחלק מה... מה שומעים שאנחנו מכירים את זה, כי זה בנאדם מאוד מפורסם בתחום הזה. ואתה זוכר את השם שלו? לא, אני... אה, אני אה, אתה יודע את את על אני מדבר, זה... אם תגיד אולי אני אעזור. אה, אני אגיד לך. קודם כל יצא ממאלס דוויס, ישראל בהנקוק וזה. מיכל, אה, אני, אני די, די אוהב את מאלס דוויס. אנחנו לא, לא מדברים על זה, אבל כאילו... אני מאוד, מאוד אוהב אותו. בוא נראה. איך הוא מה... האנטריסט הזה? ג'ון מקלוג'י, מקלוג'ין, שזה בעצם של מחלביסטו. Uh, הירי uh, okay, הזה. כן, הוא גיטריסט ממש, ממש מטורף, ואני זוכר שפרנק זאפה גם ירד עליו. פרנק זאפה בכלל <laughs> גם ירד על לוריד, כי הם היו uh -huh. תחומים שונים. לוריד היה אוונגרדיסט, והוא חשב שפרנק זאפ הוא סנוב, uh -huh. והלוריד היה כל משתמש בסמים, פרנק זאפ בכלל שנא את זה, ואז הם בכל זמן uh -huh. היו עמקות, וזה. והכי מצדיק ב-Hellow film של רוק שמן הסתם... האמת, אני חושב שאף בן אדם רציני לא צריך להקשיב בכלל דבר הזה, כאילו פיימא הזה, שרק עכשיו דיברו נכנסו שזה בכלל הזוי. הפוסט מוטום, אחרי שפרנק זאפה מת, הוא בעצם הציג אותו לזה. בעצם לוריד הציג את פרנק זאפה, שזה קצת הזוי. אה, לוריד אבל בא מכיוון הפוך. כן, כן, עכשיו כיוונים שונים, לוריד זה נראה לי יורק, ופרנק זאפה זה קליפורניה, זה כל מיני פריק, זה מיני דברים הזויים. זה גם כזה... גישות שונות של מוזיק. לוריד כאילו... כאילו זה לפני פאנק, כן, כן, זה מוזיק אקספרימנטלי. זה אבל מאוד מאוד אתה יודע, כן, אינדי היה... וולהול וזה, וזה. כן, הוא מאוד מאוד מנימליסטי, וזה, וזאפה מחושבנו. זאפה, כן, זאפה שונה. אוקיי, אז טוב, אני חושב שאני, אני מקווה שאתם, אתה יודע, המטרה של הפודקאסט הזה, זה כמו שאני, כשאני מקשיב לפודקאסט, או רואה ערוץ יוטיוב, או קרוא עיתון, או זה, המטרה שלי, מוציא מידע. המטרה שלי, נגיד, כשאנחנו מדברים על קן קרימפסון, או שדיברנו על להקות ישראליות, או שדיברנו על... להקות שכאילו, אתה יודע, להקות מגניבות והכל פה. אני מקווה שאנשים יגידו, או, זה נשמע לי מגניב, אולי אני את זה ביוטיוב. כן, יהיה להם עוד משהו. נתכוון כזה. בטח, נתכוון. ואז אולי אתם תיכנסו למוזיקה ג'אס, ואז תאריכו דברים בתוך טוב, סבבה. טוב, זהו, אז לילה טוב. לילה טוב. תודה לך, שבת.